Adásban vagyunk szíveim, Mindenki iratkozom fel, vagy senki se a Kejfely Jancsi Youtube csatornájára, legyünk tízezren, most egyre 8000 ezer felé haladunk, de tízezer is utána meg se állunk, 11 ezer nem sorolom, a Facebook is ugyanígy van, vagy ne, Patreonon is támogassanak bennünket, mert szeretnénk Lamborghini-vel közlekedni. Most éppen ugyan a 6-os, 4-es villamos nem közlekedik a Blaha tér és az Octogon között, tehát valószínűleg a Lamborghini-vel se tudnánk, de mennyivel jobb egy Lamborghini-ben állni a forgalomban, mint gyalog. Tehát minőségi különbség. Szeretnénk Lamborghini-vel állni. Aztán ezt kicseréljük egy Ferrari-ra. Itt sincs vége. Szervusz, Gábor! Szervusz, jó reggelt! Azért annyira jó, hogy te mindig ebben a pincében vagy. Tehát ez, ez, egy, ez, ez egy biztos dolog. Teljesen máshol vagyok, de örülök neki, hogy se Elképes, komolyan mondom. Helyet cserélhetnél a navracsicsal, annak jobb a hangja. Mármint, hogy a minőség. Jaj. Van egy kurva jó beszélgetés a HVG-ben a Szász Júliával. Nem olvastam, de... Én is a honpola miatt olvastam, mert... Reggel felhívta rá a figyelmemet, mondta, hogy a nőnek milyen gyönyörű zöld szeme van, de nem ismerkedhetek meg vele. De hát ugye párkapcsolatban élek, a nő is párkapcsolatban él, de nagyon vonzó teremtés. És kurva jó válaszokat ad. Egy nagyon jó interjú. Hol voltál a színházban utoljára? Budapesten voltam, és a Szent Ivanéviámot néztem. Az Máté Gábor, vagy mi az? Á, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem egy ilyen volt. Uh, mindjárt eszembe fogjuk, mi a volt. nem, nem, fogjuk, nem, volt. Igen. nem, nem, nem, nem, Igen. nem, a a kulturális programunkról? Te vagy a nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, Mennyivel előtte kell egyeztetni veled, hogyha valaki el akar veled menni színházba? Mennyivel előtte? Igen. Ha színházba akarsz menni, akkor eleve sok óra korábban. De nem csak az, hogy a naptárat betedik. Megbeszéltem egy sportolóval, egy interjút, nem is sportolóval, Ungár Péterrel, április 10-én kérdeztem a kurtástól, hogy az neki jó-e, és mondta, hogy szorosan. És akkor mondtam neki, hogy hát milyen jól be van foglalva a naptárja, amire mondta, hogy hát egy hónap az nem olyan nagy idő, de hát én ugye én ezt ilyen Herbert von Karajan effektnek szoktam nevezni, amikor valakinek a naptárja már 2050-ig be van telve. Te is ilyen vagy. Hát igen, de egy hónap azt nem olyan súlyos Azért ez az, az belefér. A darabban kapcsolatban a Fekete Ádámot haddicsőri, egészen fantasztikus volt, be. de nem voltak sokan, de, de ő igen. Nem tudja, nem voltak sokan? Nem voltak sokan ebben az előadásban, akik, akik emlékeződöttesek voltak, de a Fekete Ádám, aki pukkot játszotta, ő egészen fantasztikus volt. Hát ha nincsene benne sokan, akkor az talán nem kerül sokba. Nem tudom, hogy egy monodráma olcsóbb-e, mint a Szent Ivánéi álom, tehát fogalmam is, de feltételezem. Teljesen biztos, hogy olcsó. Tulajdonképpen csak monodrámát kéne előadni, bár Isten igazából én jelen pillanatban Magyarországot a Magyar Állami Operaházban látom, és abban megtestesül mindaz, ami ebben az országban szép, jó és elviselhetetlen. Neked hogy tetszik, amit az operaházban művelnek? Vagy a kutatási igazgató erről se beszélhet? Te nem vagy véletlen szerződéses kapcsolatban az operaházzal? Nem, tudomásom szerint nem. Sőt, nagyon régen voltam ott sajnos. Nagyon szép. Oda, oda, oda nehéz helyet szerezni. Most nem lesz nehéz szerintem a közeljövőben, hogyha az Ókovás Szilveszter így folytatja. Bár én azt gondolom, hogy ha ezt így folytatja, és megmarad ennél a koncepciónál, amit most művel, amit nehéz koncepciónak nevezni, de van benne valami anarchoszindikalista, hogy valami kellően értelmetlen mondjak, akkor könnyen lehetséges, hogy a külföld felfigyel rá. Tehát az, hogy minden előadást ugyanannak a darabnak a diszletében játszanak, amit még fel lehetett építeni, az... Azért kuriózum. Az egy másik kérdés, hogy a tánckor nem tud fellépni a Don az a díszletében, de hát a tánckor le van szaharva. Beleértve, vagy a tánckor megkapja a pénzét, csak éppen táncolni nem tudnak. Én, én, én, én, én, én, én nagyobb rára vagyok, jobban érdekel, hogy gondolk is érettel a Don hogy lehet előadni. Szenvedjük ott a Pajzs az újbáb operája, ami szintén a volt, nem tudom, hogy azt látta, de... Mint nagyon jól tud, a Szikretmen ügyben súlyosan elfogult vagyok. Tehát én azt gondolom, hogyha nem élne Magyarországon, az lenne a legjobb. Értem, ez ugye a művész és a művészeti alkotás szétválasztása, ez egy ilyen... Nehéz szétválasztanom nekem a művészt és a Értem. művészeti alkotás. Gábor, kerültél volna te nekem annyiba, mint amennyiben a szikret, meg került is, ez nem egyszerűen pénz, hanem őszhajszálak, jellemtelen viselkedés. akkor azért a parasztopera, meg a Don Giovanni, meg a nem tudom, biztos nagyot alkotott, azt majd megismerem, ha a föld alatt leszek két dolgot befelelse, az egyik az, hogy amikor, én ezt az ügyet ezt mindig csak utalásokban hallom, tehát nem ismerem, úgyhogy a, ezért nem tudom... Nem de hogy csak rajtad múlik, hogy megismerk egy Nem, nem, nem, nem, én erre kerestem már rá, és a részleteit, hogy ő személyleg ebben hogy volt, azt nem sikerült megismerni, de egyszer vagy mert tényleg érdekel. A másik az, hogy akkor viszont a, tehát, hogy az egy az egy kellően óvatos befogadóistratégia, hogyha semmilyen alkotónak nem ismerett meg az életét, mert azért sokan vannak, akik nem... Önben van, Gábor, akkor maradjunk, hogy abba hagyom azt a tevékenységet, amit, amit folytatok, hiszen nem véletlen vagyok Woody Eller-ajong, aki azt mondja, hogy annyira felnéz a Marlon Brandóra, hogy nem akar vele megismerkedni, mert nem akar benne csalódni. Szikletmennel sose akartam megismerkedni, bevonta magát az életembe, csalódtam benne... Ezt most tudom meg, hogy én személyesen is ebben az így volt, de tényleg ezt kifogom kérdezni, meg újra rákeresek a cárt, megismerem a történetet. Személyesen mi volt? Én ennek a történetnek nem ismerem a vonalát, hogy ő személyesen hogyan volt involváltá. Én azt hittem, hogy itt egy műsorban való bejátszásról és azzal kapcsolatos óváltéti reakcióról volt szó, azt nem tudtam, hogy ő személyesen is ebben megjelent. De, de hát ez egy per volt, Tudom, egy, ez egy bírósági per volt, ahol. Tudom, hogy volt belőle a bírósági ügy is. Ahol ő is megjelent, ez, és ahol én ez, fizettem ki az ő büntetését. Ezt, ezt a részét nem ismertem. De... Igen, fokozatosan összerakodó történet. Ne felejtsd olyan akkor 15-6 éves lehettem, körülbelül amikor ez történt. Nem, az a történet az jellemzően az a történet, amit egyébként rendezni lehetett volna ha leültünk volna, és megbeszéltük volna, de nem ültünk le, nem beszéltük meg, és bármennyire hihetetlen ez nem rajta a pedig én is tudok Rakéler is hülye lenni, tehát azért ezt belátom. Mm. nem nagyon mélyen megmaradt, különös tekintettel, hogy utána és Tiborral fogok beszélgetni, vagy ő beszélget velem, hogy ő például a személyes konfliktusát megpróbálta megbeszélni Lázár Jánossal, aki kitért előre. Igen, ezt hallottam. Nem, én ebben, nem ebben, ebben én azt látom, és az elmúlt időben a Kejfei Ancsinak, meg az én személyemnek is, a. De inkább a műsornak a jelentősége abban nőtt, hogy megint egyre több emberrel beszélgettek és imádok beszélgetni. Tehát ez egy olyan fantasztikus közlekedési mód a világban, hogy arra szavak nincsenek, csak az ember elfárad. És nem igaz, hogy nem lehet beszélgetni. Nem feltétlenül kell mindenben egyességre jutni, de a beszélgetésnél kevés jobb dolog vannak. Beszélgetés, szex, utazás, így. És Rakott krumpli. <gül> Vendégségben a Filippo volt, nagyon jól főzött a feleséget. A végén már nem kellett volna azt megennem, meg egy kicsit többet ittem a kelleténél, de nagyon jó. És a lányod elragadó. Egyőtartás. Te is elragadó vagy, de te már sose leszel úgy elragadó, mint ahogy ő. Sajnos. De te sose voltál kislány? Ez, ez tényleg való, de voltam kisgyerek. Bárszer, akkor sem voltam elragadó. Te egyáltalán kicsi voltál valaha? Vagy már nagy gyereknek születtél? Nagynak, nagynak születtem egészen, ektrény. Tökül, mint hogy és magassággal. Szegény édesanyád. Ja, abszolút egyetértek. Szerencsére a harmadik gyerek voltam, úgyhogy nem az első sok volt. És mindenki nagy volt? Ja, igen, igen, a családnak mind a két az viszonylag nagy méretű. Én attól szembesülök, amikor valami hivatalos eseménynek a hivatalos fotóit nézem, és úgy nézek ki, mint valami kidugó ember eltűnt. Ez Visszatérve én... az operára, azt kérdezem tőled, hogy azok az emberek, akikkel te együtt dolgozol, azokat, mint te válogatod? Tehogy is ne. nem. Egy nem. általában általában részt veszek a válogatásban, de, de ez már olyan méllet ment, hogy szervezet ahol én nem tudom, nem tudok minden helyzetben, meg nem is joggal, hogy minden helyzetben döntő böntő szólja ki. Vényleg azt a szoktam. Közvetlen munkatár hányban? nehéz megmondani, mert sokféle projekten dolgozunk nagyon sokféle körben kerül valaki közvetlen munkatársi pozícióba, akivel egyébként nem szoktam rendszeresen együtt dolgozni de ők eset te ki? nem, őket különösen nem váltál ennek bárkitől is? úgyhogy én mondtam ki hogy tőle meg kell válni? hát vagy neki, vagy annak, aki felvetés, és aki el is ahogy így kérdezgeted, ezeket a dolgokat, a mi szervezetünk azért olyan szempontból elég demokratikus, hogy nagyon kevés olyan döntészetek, ahol nincs egy megbeszélési kör, ahol mindenki a vélemények, és olyan nagy ellentétek nem voltak egyik közöttünk. Tehát ha valakitől megváltunk, az is, az is egy beszélgetés eredménye volt. Beszélgettem valakivel tegnap Csáki János atv szerepléséről, és felvetődött egyáltalán a kommunikáció kapcsán, hogy, ez, hogy valaki, aki fontos ember és információkat ad át, hányféle platformon, vagy hány, egy egyáltalán milyen platformon jelentkezik, mert hogy az illető azt mesélt, a munkájából fakadó, ö, fakadóan volt számára, ez egy is volt, ez egy fontos kérdés, hogy abban a környezetben, ahol ő létezik, ö, ott nagyon sok embernek nincs televíziója. Ha telefonon nézed az ATV-t, akkor van egy késleltetés, tehát hogyha azonnal akarnál információhoz jutni, azt nem lehetne megtenni. Mennyire kell valakinek tekintettel lennie arra, lett legyen az innovációs miniszter, vagy bár, de egy, de egy olyan valaki, aki ha információt adát, akkor nem árt, hogyha azt egyszerre sokan tudják, hogy milyen platformon teszi, vagy milyen platformokon párhuzamosan, vagy milyen platformon kell, hogy másodperceken belül megjelenjen, hogy valaki ne legyen lemaradva abból adódóan. Tulajdonképpen megyünk vissza Copa, vagy megyünk vissza Stockholmba, ahol ugye az volt a kérdés, hogy kell-e, hogy az embernek okostelefonja legyen ahhoz, hogy bejusson a szállására. Hát mindenki, aki közérdezi üzeneteket akar közvetíteni valamilyen közönség felé, annak számításba kell venni azt, hogy ezt milyen platformon és milyen formában teszi. Ez szerintem evidencia minisztárnél, ez különösen igaz. Az kinek a döntései, nálatok van televízió? Az egy történelmileg kialakult adottság. ez ezt, ezt hozta, hozta magával a feleségem, amikor bekövetődött. Nekem nem lenne már. Szerintem nem is lesz sok elég. Ki dobod? Nem, hát ezek amortizálódnak, és előbb-utóbb az ember megválik, és aztán az ő döntés, hogy vesz-e újat. És a gyerek min fogja nézni az egyik kapcsolatos rajzfilmeket? Hát amikor ez a tévé, az ki fog kerülni a háztartás. Akkor már nem lesz gyerek? Szerint, akkor már felnőtt lesz? Remélhetőleg lesz egy gyerek, és gyerek lesz, de nem hiszem, hogy tévén fogja nézni. Az ők elhetsz, azért addig néz tévét, amíg valamilyen módon saját okos eszközhez nem jut, ami előbb utóbb elkegyehetetlen lesz. Van-e olyan okos eszközöm, amit a gyerek már önállóan tud kezelni? Gyakorlatilag mindegyik. Annak ellenére, hogy nem sokat uh, hagyjuk vele egyedül. Elveszitek tőle? Nem kell elvenni, ez, ez, egy, ez egy demokratikusan kialakult kultúra, hogy ő nem szokta egyedül kezelni alapvetően, de óhatatlanul megtanulja azt, mert megfigyeli a mi használatunkat, szóval, hogy hogyan kell megállítani, hogyan kell elindítani, és itt tovább. Egy éves korában egyszer kikereste a telefonként, de a magyar kérdés és felhívta, mai napig nem tudjuk, hogy hogyan. Magyar Györgyöt? Ah, nem. Ki fívott föl? De a nagyapját. Ja, a nagyapját? Ez, ez tett, nagyon tetszett vala a magyar gyargyat. Hisz, <gül> a nagyapja mennyire e, e, mennyire lepődött meg? Rendkívüli módon, de mi is. Mert kiderült, hogy őt akarta felhívni. De elvileg nem tudott olvasni, úgyhogy nem, nem értjük a dolgot a mai napig sem. Hát Filipov gyerek. Ez, ez a magyarázat. Igen, ez így van. És ez így van, jól. Kerülgetem ezt a Polauster könyvet, ezt a 800 oldalasat, mert ugye a barátném elásztotta a tiédet, így aztán vet neked egy újat, az elázott meg nálam landolt, majd visszaadom. Leukoplasztal rögzítettem a fedelét, ezt még ő se tudja. Jézusom. Hát mit csinálja, Gábor? Figyelj, az a pali, akihez jártam könyvkötészetre, az azt hiszem, hogy kertészettel foglalkozik a... a Rajk László utcából, vagy Panunia utca, ember nem tudja már, hogy hívják ezeket az utcákat, ott volt, és aztán valami csődbe ment, abba hagyta, és minden könyvemet oda vittem, a lati környéketekre. De, de mostanáltad, engem érdekel, hogy miért a könyveket a um, Hát majd megmutatom legközelebb hát nagyon sok olyan régiségem van, ami, ami rongyos volt, és aminek megcsináltattam. Tehát fogta, leszette a borítóját, rárakta keményre, az egészet újra kötötte. Talán az a Dickens könyv is, ami nekem nagyon tetszik, az is ilyen volt. Egy 20-30-40 könyv kerül, hát 40 talán nem, de elég horribilis összeg volt, és most, hogy beszélgetek veled, van a Millennium házában egy fotókiállítás, és van egy örökségem a nagypapától, amit nem adtam el, mert nagyon sok mindent eladtam, hogy vegyek a volt szerelmeimnek, nem tudom, rágógumit, én még gyerek voltam. Tehát a napjapámtól megkaptam, és az első dolgom az volt, hogy elmegyek a bábban, ne, nem tudom, pénzre volt szükségem, nagybaron voltam már akkor is. És megmaradt egy német nyelvű könyv a 80-as évekből, vagy a 70-es évekből, mármint 1800. És abban fényképek vannak. Az nincs újra kötve még. Azt amit meg kell Kilimondjáról van benne, ez egy vadászattal, vagy, vagy Afrikával kapcsolatos könyv. Most az a legnagyobb, de... azt se nagyon tudom megmondani, hogy hol van. Ja, hogy nincsen meg. Ne, megvan, csak nem tudom hol. Ez azt jelenti, hogy nincs meg. Nem, nem adtam senkinek se kölcsön. Képzeled amikor beköltöztem a mostani lakásomban, va amely egy olyan házban található, amelyik 1923-ban épült, akkor találtam egy fotóalbot, amely a kezdeti állapotát mutatta be ennek a lakásnak. Tehát, hogy hogyan nézett ki, amikor ez egy egész emeletet elfoglaló nagypolgári lakás volt, és a felújítás során valószínűleg sikerült elkavarni, ez az életem egyik legnagyobb vesztesége. Hogy lehetett? Mi, hogy lehetett? Hogy lehetett elkavarni? Hát ezt én is felteszem magamnak ezt a kérdést, nyilván arról van szó, hogy amikor a felhalmozódott mimlomokat ide-oda pakolgatták, meg elszállították színházba, meg nem tudom én hova, akkor ez valahogy bekerült valami szállítmányba. Kizárt, hogy valahol legyen? Hát valahol biztos, hogy van, csak nem otthon. Nektek pincétek van? Van egy pincétek, de oda nem került semmi ebben a lakásból. És mi van a pincében? Soha nem jártam a pincében, fogalmam sincs. Lehet, hogy egy családja volt, nem tudom. Én apámmal jártam még annak idején a szüleim lakásának a pincében. Az apám a pincében is kialakított egy ilyen nagyon sajátos létezési módot, és ha szabadulni akart a családjától, ami két embert jelentett, az anyámat meg engem, akkor elment a pincébe, ha már izé főorvosként nem tudott funkcionálni a Weil, Emil Kórházban, vagy későbbi nevén Uzsaki utcai kórházban. Voltak az apámnak ez ilyen menekülő helyei. Az Emil Azsárnában talán, hogy valaki állandóan a pincében van, nem? Uh, Előttem az életben. Igen. Valószínűleg igen, bár régen olvastam. Ez a, ez a férfiaknál egy e, atavisztikus össze, hogy kell valami zugalomba el tud megbújni, akkor is, hogyha semmi rosszban nem kerik a fejüket. Én ahogy, ahogy öregszem, egyre inkább érzem ezt a készítetést. És van ilyen helység Nincs. Hát ismerd a lakásunkat, hogy nehéz élet kialakítani, de erről gondolkodom rajta, hogy ezt hogy lehet megoldani. Mindent meg lehet oldani. Így van, így van. Így van. Hát vagy tudom, és én veszel -e egy garást, és ott nem az autót tart, vezetni se tudsz, hanem odavonulsz. után gondolkodom, igen. Sétáltam ternap a környékedön. Tudom. Tudósítottál róla. Én? A kiskakukban voltál, és gondolom, hogy akkor a környéken is jártál. De ezt mikor mondtam? Éjszaka. További, további internet információkat is megosztottál, de azokat én megfogom. Ja, ja, ja, ja, a közös csoportunkban. Nem, nem, hirtelen azt hittem, hogy én annyit nem ittam tegnap, hogy nem emlékeztem, nem emlékeznék arra, hogy beszéltünk telefonon. Igen, igen, a kiskakúban voltunk, tele volt. Találkoztam Kornis Péterrel, aki talán 86 éves, és majdnem úgy néz ki, mint hogy kinézett 10, 20, 30, 40, 50 évvel ezelőtt. Azon kívül, hogy egy ritka jó fotóművész, azon kívül azon kevesek közé tartozik, aki nem öregszik. Én nem tudom, hogy csinálja. Hát vannak ilyen emberek. Van. Vannak, vannak, vannak. A Kornis Péter az például ilyen. És van egy olyan mosolya, amitől én lehalok. Bár ez a szó, hogy lehalok, ez nem Képzeld el, tehát találkoztam egy youtuberrel, aki benne van az öt legnagyobb youtuberségben, és felvetődött az, hogy segít nekem, plusz kurtács. Tulajdonképpen két év alatt eljutottam oda, hogy megtaláltam, vagy kezdem megtalálni azokat az embereket, akikkel akár nagyobbá is válhatott. Most már csak az a kérdés, hogy el akarjuk el hagyni itt a kurtáccsal ezt a garást, amiben vagyunk. Már megszerettük ezt a garást. Kicsi büdös, de a mi hazánk? És titok, hogy ki volt az? Most itt úgyis szerepelek majd a műsorában. Tehát Ugye az én életemben korábban az volt, hogy kivel feküdtem le, most meg arról van hogy kivel dolgozom együtt. És ennek ez a hompolával így jól is van. Beleért, hogy vele mind a kettő megtörtént. Kíváncsi voltam, nem az utolsó mondat a kapcsolatban. <Szorítás> hmm. Mostanában sok helyre meghívtak, jó érzés. Beleért vagy teljesen önellentmondásos helyzetbe kerültem, miközben elmondtam, hogy nem az a dolga egy újságírónak, hogy véleményt formáljon, hanem, hogy alapvetően riportokat készítsen, Ez képest én is elmegyek és dolgokat megmondok, tehát itt kérek elnézést mindenkitől, hogy bort iszom és vizet prédikálok, de legalább őszinte vagyok, és önkritikus. Továbbra se értem ennek a Youtube-nak a titkát, de hát ez van. Mit tehet ez benne? Nem érdekelnek olyan beszélgetések, amelyek nem egyidejűek a világgal. Ha ilyet akarok, elmegyek színházba, vagy veszek egy könyvet. Nem hallgatok autóban. Autóban adott esetben meghallgatom a Doncsoványt. Jut eszembe, ma megnézem a Kárvina buránát. Szegedő. Oh. Ja szegedem. Holnap megnézem a hegedűs a ház tetőn szegedem. Hát, édes, és mi a baj, hogy a Nem rondorúfa Nem szeretem, szerintem na mindegy, nem, nem, nem is akarok megváltozni semmit, senkit sem Lát, lehet látni. Láttad? Egy... Látod? Látod? Persze, hogy meg, hogy És nem tetszett? Azt mondom, hogy tegnap? Nem, nem, nem, nem, nem, nem Jó, nem hát, um, Ez összefüggésben van a te orosz szálladdal? Maximum adjúban, hogy talán ez kulturális egy fokkal ismerősebb itt a, az átlagfogyasztónak és az lehet, hogy például belejátszik a dologba. De én általában, na, mindegy, nem, nem, nem szeretem. Összegyűjtöm jár, a könyveket, amelyeket bekötöttem, megkeresem ezt a német könyvet, és megmutatom neked. Jó, köszönöm. Csokolom. Figyelj, jövő héten nem vagyunk, mert húsvét vasárnap. Húsvét vasárnap, húsvét péntek. Utána pedig azt hiszem, hogy én nem vagyok. Utána köszönöm. meg azt hiszem, hogy te nem vagy. Igen. De utána azonnal bepotoljuk a mulasztest. Úgy legyen. Csók! Szervusz! Jó reggelt! Berakhatom az adásba? Fel van készülve? <gül> Jó. Navras és Tibor veszprémi polgár, ez a menjünk, ez kicsit olyan ingerült elhangzott hangzott? Ingerült? Nem, de nem, nem, egyáltalán nem. Jó reggelt, inkább, inkább határozott és rendkívül sokat nem hát... a, a munkatársai nem félnek pénteken, hogy a fiala felbosszantja, és aztán egész nap a fialát vedi le maga a többieken? Nem, nem volt még. Nem? Nem, Úgy, hogy nem, nem. nem hallottam, hogy ezért tart. Tehát maga olyan, mint a viccben a Lenin, tehát milyen rendes ember akár le is lövethette volna őket? Tehát ennyit a vagyok, még és sokkal. Kiszokott jönni néha hasonlából? Bár arról már nem. volt, szó, hogy kiabálni szokott, de most nem ezt kérdeztem. Nem, kisz... igen, persze, persze. Milyen indulat levezetési módokat is? Mert úgy uh, eszembe jut a kabaréban, amikor a vonat alatt ordít a Michael York és a Liza Minelli, ami egy egészen felejthetetlen jelenet. Van indulat levezetési módszer? Nincs. Vagy nem tudom, uh, olyan ami nem, olyan nincsen, ami, amiről így tudom, hogy olyankor most azt kell csinálnom, és attól meg... Én általában hamar megnyugszom, tehát gyorsan, gyorsan leszek ideges, hogy tetszik, de hamarabb... <gül> és gyorsan lesz ideges, és gyorsan megszűnik idegesnek lenni? Igen, igen, igen, igen. Magányos séta az erdőben? Nem, ilyen jellegű, te, ilyen jellegű problémám nincsen, hogy nekem bármi stressz hogy mondjam, tehát ilyen, amilyen kirándulás, vagy fejtés, vagy horgolás. Vagy majd megöregszik és lesz. Lehet, lehet, de egyelőre még nincs. Tehát ha én már nem leszek, de keresztrejtvényfejt egy másodpercre, majd gondolj rá. Nem azért, mert én vagyok a feladvány, hanem mert ugye a fial azt mondta, hogy majd egyszer. Jó, rendben. A horgolás az, az, az, az, az, az. Tehát azt nehezebben tudom elképzelni. Mi, igen, de például volt egy kollégám az Európai Bizottságban, aki. aki rendszeresen kötött kollégiumüléseken is, meg hát különösen karácsony közelettével. Férfi nő? Nő. Az apám subát készített, ugye akár férfi is lehetett volna. Akár lehetett volna, igen, de ő volt, igen, persze. kutya macska lesz, vagy gyerekek miatt már nem lesz? Kutya macska lesz -e? Hát a családban. Ja? háziállat. Milyen háziállat állat volt de de... napos is közelben? Te milyen házi állat volt Navracsis közelben? Kutya mindenképpen, én kutyákat nagyon szeretem. Szeretem a macskákat is, de, de ha a kettő között kell választom, akkor inkább kutyapárti vagyok. Jó, eznek most milyen politikai felhangja az most kapcsolok. Tehát inkább a kutyákat kedvelem. Elnézést, ennek volt politikai felhangja? Hát a kutyapárti, azt jutott eszembe, hogy most ugye... Az a ma kutya. meg! Ugye? Nincs, nincs nem, tehát nem kéne magának felfeküdni az én diványomra, hogy odaüljek a fejéhez, mint holmi frajt, bár nem hosszú a szakállam, és meghallgassam, hogy hogyan tud ilyen képzett társításokkal péntek reggel létezni. A kutyapárti az egy megszokott fordulat most a politikai. Azt én értem, de hogy a kutyáról mindjárt ez jutott az eszébe, azért az nem feltétlenül. Nem, van. azt mondtam, hogy inkább kutyapárti Ha macskával kell összemérni, akkor inkább kutyapárti vagyok, és erre jutott ezt. Hát értem én, értem én. Tehát, hogy ja. tulajdonképpen úgy érzi, mint aki kicsi kolt a kereszténydemokrata néppártból. Hát mert bármi? tehát valaki elkezd velem beszélgetni, és egyszer csak azt veszi észre, hogy mire vége van, az egész élete átalakult. Nagy, nagy, nagy dolgokra vagyok képes úgy, hogy közben nem is vagyok vele tisztában. Pont ezt mondtam a Filipovnak hogy nincs jobb dolog beszélgetni, tehát hogy, hogy az, egy, az egy... Én nagyon nagyra értékeltem, de ezt ön jól tudja hogy oda ment a Lázárhoz akkor. Tehát én azt gondolom, hogy hogy vannak olyan helyzetek, ahol az embernek lehet, hogy nehezére esik, de a dolgokat, ha egyébként az zavarja, és vannak egy másik fele, az tisztázni megpróbálja az ember, és utólag lefelé elmondja, hogy nem rajta múlott. Én ezt nagyon nagyra értételem. Igen, ugyanakkor megmutatja a határait is ennek a problémankezelési módnak. De ez nem csak a politikában van így? Igen, általában az emberi kapcsolatokban, igen. De ez nem kell, hogy lebeszélje arról, hogy legközelebb oda menjen az akárkihez. Nem, nem beszél le róla, csak egy nagyon fontos tanulság szerintem, akkor, vissza visszalépegetünk vissza a politika mezeire, az egész demokráciával kapcsolatos. Ugye a demokrácia az azon a hiten alapul, hogy az égvilágon mindent meg lehet beszélni, és meg lehet oldani racionális vitával, érvek ellenérvek mentén, és az egész ezáltal jobb lesz. És azért látszik, hogy ennek vannak határai. Magyar politikában is. De így emberközi kapcsolatokban is. Nem lehet mindent racionális vitával megoldani. Jó, hát hogyha igen, mindig a fialaszok tesztelni, de oké, akkor haladjunk ezen. Ugye el fogunk jutni a máig, de um, ugye a múlt hét az kimaradt, elég el módon ez miattam volt. Így a jövőt is kimarad, mert akkor viszont húsvét péntek lesz, hogy um, a mi beszélgetése után, nem feltétlenül ezzel összefüggésben, de a kialakult konfliktussal kapcsolatban Rákai Filippa 24.0-ről arról tájékoztatta, hogy kiszáll a média cégből, amely egyébként az önnel kapcsolatos cikkeket írta, az már kevésbé volt érthető, hogy Rákai Filip utasítást adott, azon, azonnal állítsák le a és tibor elleni alpári támadásokat, mert ugye a sajtószabadság az nem nagyon van összefüggésben azzal, hogy egy tulajdonos beleszóljon a szerkesztőség életébe. Ja, ja hát én azt, igen, ez így van, de tehát össze, ezzel összefüggésben volt az, hogy ő kilépett a a cégtől, mert hogy egyben elnézést is kért tőlem nyilvánosan, és, meg, és jelezte is, hogy emiatt lép ki a tehát Tehát szerintem azt, azt akkor fogalmazunk, úgy, hogy mint közszereplő. Tehát akkor már nyilván nem mint tulajdonos szólította fel a alapot, hanem. Minden. Akkor még igen. Tudom, mi Ugye azt írta a 20-as. évtizedek óta nem titok, hogy szereplők szereplőként nyíltan kiállok Orbán Viktor politikai és kormánya mellett. Ebbe az őszinte szerepvállásba egyetlen nem fér bele, hogy egy hozzám tulajdonosként köthető vállalkozás bármilyen formában is, ráadásul ilyen alpári eszközökkel támadja a magyar kormány bármely tagját közölte Rákai, hozzátéve, hogy nyomatékosan ucsatott a cég ügyvezetőit, hogy azonnal állítsák le a hagyjáratot és megfelelő módon szankcionálják az abban résztvevőket. Ez azért már nem tartozik ide. Tehát nem elég, hogy utasítja, de még szankcionálja is őket addig, amíg ő a tulajdonos, ez nem nagyon fér össze a demokráciával és a sajtószabadsággal a kettő között veszül. van. Jó, figyeljen, ez nem az ön története itt, ebben a vonatkozásban, hozzátéve, hogy a szerkesztőség egyébként hihetetlen mértékben Kiált rákai Filip és ön mellett, hiszen azt írták, hiszünk a véleményszabadságban kitartunk álláspontunk mellett, fenntartjuk az elmúlt hetekben navras és Tibor és Markizai Péter kapcsolatáról cikkeinkben foglaltakat, nem tettünk más, mint tükröt tartottunk, és bemutattuk a baloldal bukot miniszterelnöki, hogy mi nem kérünk azoktól senkitől sem elnézést beléfe önt. Hiszen a véleményszabadságában, újságírói munkánkat ennek szellemében végeztük és végezzük, véleményünket semmilyen nyomásra nem változtatjuk meg. Tehát, a 24 ma ugyanazt gondolja őről, mint gondolta a két héttel ezelőtt. Tehát szart gondolja, szerintem ez a történet nem rólam szól, hanem, hanem őrról szól. Tehát ez... Nyilvánvaló a hazugságok vannak a véleménycikkben, mivel véleménycikk kezére nem lehet vele mit csinálni, mivel név tele véleménycikk nem lehet vele mit csinálni, ez nem én rólam szól. Én egy névvel azonosítható kielentéseim alapján pontosan számon kérhető ők egy névvel nem azonosítható vélemény, tehát nem tényszerűen nem számon kérhető több cikket írtak, amit a számunk meghirdettek 2,5 millió forintét. Igen, azóta Jó. még növekedett is, igen, ez, ez az összeg. Most elverülhetnénk abba, hogy a vélemény kapcsolatos sajtóhelyre előzítások alapvetően miért futnak nem zátóira, mert ugye egy vonat zátóira fut, azért ez egy kellőképpen zavar, de az iránt érdeklődöm, hogy az együttműködésre ítélvetszik, amely gyakorlatilag most jelent meg az elmúlt napokban, ugye? Igen, ma, tegnap, bocsánat. Az igen. Mostanúgy. Azért az szintén ennek a folyamánya. Tehát ön úgy gondolta, hogy a mandinerben ír erről. Nem erről, ennek is. Igen, ezt több szintén is el is mondtam. Csak igen, valóban, hát nem, nem erről alapvetően is, igen, de én nem a hódmezővásárhelyről írok, nem. nem arról írok, hogy ha komolyan vesszük a területi felzárkóztatását Magyarországnak, akkor már csak azért sem nézhetjük, hogy melyik településnek milyen párthoz tartozó polgármestere van, mert a fejlettségi mutatókat kell nézni, meg ráadásul a, ha a Fidesz országos támogatottságát nézzük, akkor minden településen a polgároknak egy jelentős része az valójában Fidesz szavazó. Tehát azt mondani, hogy egy településnek, noha egyébként a mutatók alapján jogosultsága lenne támogatásokra, de azért ne adjunk pénzt, mert annak a polgármestere, az az egy darab ember valamelyik párthoz tartozik, azzal az ott élő, egyébként velünk szimpatizáló támogatókat is ott hagyjuk, elhagyjuk. Azzal, hogy így beszél, azzal ön azért nem egyedül Lázár Jánostól különbözteti meg magát ilyen mondatot a kormányon belül, ennyire nyilvánvalóvá téve azt, hogy mit gondol a világról, ebben a formában önön kívül más nem beszél. A bocsánat, nekem Lázár János nem vonatkoztatási pont. Tehát, én most ezt a cikket nem akarom. én azt Lázár mondtam, János. hogy a kormányon belül is más sem. De én ezt gondolom. Ez? Nem, ezt a cikket nem azért írtam hogy azt meg, ez, egyébként ezzel sokszor találkozom, azon, hogy mondok valamit, és akkor azt mással ellentétben állítják, hogy de én, ezt, de én nem azért mondom ezeket a dolgokat, hogy azt bizonyítsam be, hogy bezeg mások más Én ezt gondolom. Én még hiszek abban, hogy, hogy egyébként a magyar nyilvánosságban bárkit is érdekel az, hogy én mit gondolok. adott esetben. De ezért írok időnként, megásul abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy felkéréseket is kapok, hogy, hogy írjak, és ilyenkor leírom a Jó, akkor belekérdezek abba, amit nem értettem, de nagy valószínűséggel az ismereteim hiánya miatt, ugye ebben a dolgozatban az szerepel, hogy Európában tovább, minden további nélkül meg lehet ismételni az amerikai társadalomfejlődést, azok elhanyagolják azokat a de. Azt mondja a teljes mondatán szükségtelen mégis hasznos lehet rámutatni, hogy akik a társadalmi jólét gondolatát idejét múlt baloldali dogmának hiszik, azok elfelejtik, vagy nem tudják, hogy éppen a második világháború után keresztény demokrácia és a keresztény egyházak szociális tanításai alapozták meg Európa jólétét. Hasonlóképpen akik úgy gondolják, hogy Európában minden további nélkül meg lehet ismételni az amerikai társadalomfejlődést, fejlődést, azok elhanyagolják azokat a kulturális és történelmi különbségeket, amelyek a leg hatósabb akadálya az Egyesült Államok kontinensükön történő megvalósításának az Európai Egyesült Államoknak. Itt valójában, ha ilyen slágbortok lennének, akkor mik szerepelnének egymás alatt, amely a két világot megkülönbözteti? Hát az amerikai nemzet erővezét tekintve más, mint az európai nemzetek. Ugye most a nagyos az európai nemzet egy önkéntes nemzet, tehát aki kiment, leszámítva azokat, akiket rabszolgaként hurcoltak oda, de ugye nekik aztán a 19. század második felétől elvileg megnyílt a lehetőségük, hogy visszatelepüljenek Libériába is. Afrikai országban is, de olyan emberek van, élnek Amerikában, akik, akiknek vagy akiknek a felmenői korábban személyes döntést hoztak, hogy ők ott élnek. Etnikai hovatartozásra való tekintet nélkül. Az európai nemzetek jelentős részének nincs ilyen választás mozzanata, és első nagyon sokkal erősebb az etnikai magja. Tehát Európában őshonos nemzetek vannak, Amerika egy kivándoros nemzet. Amerika egy 200 éve az al alulról felfelé felépülő állam az egyéni kezdeményezésre, innovációra, egy egyenranguságon alapuló együttműködésre épülő társadalom. Ennek minden a kapitalista logikájával együtt, ebből minden, ennek minden kockázatával nincsen kötelező társadalombiztosítás, nincsen olyan társadalombiztosítási rendszer, védelmi rendszer, fogyasztóvédelmi rendszer, ami az egyéneket védi. Európa egy teljesen más pályán haladó, ugye itt gyakorlatilag Bismark óta a 19. század 70-es, 80-as éveitől kezdve van egy lépsőzetesen vagy fokozatosan kiépülő társadalombiztosítási jóléti rendszer, aminek megvannak az előzményei a középkori Európában, a rendszerben és a többi, a munkanélküli ellátásról kezdve, Na, és nagyon sok mindenig. Tehát nagyon, aki ide Amerikát akar álmodni, az valójában azokat az európai kulturális sajátosságokat nem veszi figyelembe, Amely, amely teljesen más logikájú gondolkodást jelent, mint az amerikai. Egy, uh, időnként ez megszokták kérdezni a környezetem, hogy különböző dolgok miért jutnak az eszembe, de itt egyébként között azért is vágtam közben elnézést kérlek, bár ezt máskor is megszoktam tenni, mert van itt egy híd, uh, egy egészen más téma felé, ha megnyilvánul benne, jó, ha nem megyünk tovább, egyébként is visszatérünk az alapvetően önhöz tartozó dolgokra, de ugye most meglehetősen sok uh, esemény zajlik, nem feltétlenül operaház baráti esemény zajlik az operaházban, és tennep volt egy sajtótájékoztató, ahol Ókovás Szilveszter elmondta azt, hogy a Porgés Best be fogják mutatni anélkül, hogy a jogtulajdonossal szerződést kötnének, és vállalják egyébként, tudtommal el, elnézést, hogyha rossz információt közölnék, de én így tudom, vállalják ennek a jogkövetkezményeit, mert az Ira Görsfén Uh, még fennálló uh, jogok alapján fekete színésznek, vagy feketére maszkírozott színésznek, elnézést a különbséget rosszul mondanám, kellene előadni a szerepet, és erre az operaház nem hajlandó, egyszer már volt egy ilyen, ott a jogtulajdonossal való vita következtében leállította ezt az előadást az operaház, de most vállaltan konfliktust vállalva, adott esetben pert vállalva, ezt nem fogalmam sincs, újból állítják, vagy az eredeti a korábbi előadást, vagy egy új előadást, és nem törőd nek a jogtulajdonosnak ezzel a követelésével. Ön, mint jogtisztelő állampolgár erről mit gondol? Abból adódóan, hogy nem lehet, nem lehet olyan kikötést tenni, hogy valaki csak fekete bőrű lehet. Igen, én úgy tudom, hogy itt a kikötés az, hogy a feketére maszkírozott színész sem elfogadható. Akkor, akkor ráadásul köszönöm a kiegészítést, a... és valaki azt mondja, hogy már pedig ő a világhoz való viszonyulása következtében vállalja mindazt, ami ezzel együtt jár és bemutatja. Ez a művészi szabadság? Én igen, én ezt inkább annak tartozónak. Tudom, rengeteg olyan színdarab van, és egyszerűen nem kötötte ki, hogy csak akkor a szabad játszani a segdőbrámakat, és ebből az amikor valaki egy modern rendezésben mutatja a rámákat, akkor nem követel jogsértés, de az is abszurd lenne szerintem. És ilyenkor a fenntartónak egyébként kutyakötelességet támogatni az általa felügyelt intézményben való jogsértést? Hát ez egy polgári jog, ez egy polgári jogi ügy lesz, ez nem büntető jog. Értem én, de hogy az ennek az anyagi kihatásaira egyébként azt mondja a Ezt fel... az nem tudom megmondani, hogy ilyenkor ez hogy van, de én, Ókobás én Szilveszter nem tudom, hogyan fog megvalósulni a polgári és belszer. De ha, ha a legjobb szándékai szerint, tehát egy kicsit abszurd elvárás egy amerikai jobb hogy a világ minden pontján szerződessenek egy fekete bőrű színészt, különösen akkor, hogyha egyébként egy magyar színházban, egy, nem tudom, hogy Magyarul megye, azt se tudom, hogy magyarul adják elő, vagy angolul adják elő, de a adják elő. Akkor csak azért keresni egy, egy fekete bőrű magyar színészt. Ő magába hogy ez nem rasszizmus, egy valamilyen szempontból, mert most a rasszizmusnak is egy van. Tehát én ezt egy abszolút tartom, tartom, amiben én nem értem ezt a különösebb problémának, hogyha, hogyha így próbálja megoldani ezt a találást. A legjobb tudása szerint megpróbálja pótolni, vagy úgy úgy állítani a színészeket, hogy azok jelmezeikben és külsőjükben másolják, vagy mutassák az eredeti, de hát én nem tudunk jelen pillanatban elegetni ennek a Viszont Visszatérve az ön az Magyarország csak annyira lehet erős, amennyire a leggyengébb települése erős. Budapest, amely jelenleg az Európai Unió átlágát jóval meghaladó fejlettséggel egyértelmű nyertese az elmúlt 20 év Európai Uniós tagságának felelős azért, hogy az ország nek szakadjon szét a területi fejlettség mentén. Szálazzuk szét, megmondható az hogy melyik település ma Magyarország leggyengébb települése? Hát, sok mutató mentén határozható meg. Ami, Hol, hova menjünk? Baranyába menjünk, Nógrádba menjünk, Szabolcs-Szatmárba menjünk? Ami igen, van ez a 300 település oh, magában no. foglaló, úgynevezett felzárkózó települések. Igen? E, általában azt szokták tartani, hogy ez a 300 település a a leggyengébb fogalmazunk ki, de gyenge itt ugyanam annyira hogy a leggyengébb láncszem, akkor fogalmazunk így a fejlettségi mutatóban. Ebből egyébként egy van az én választókörületemben is, pusztam is. Én mindig el szoktam mondani, mit amikor... Vagy mit nem tud? Hát devecsem mell mellett van, és gyakorlatilag ez egy olyan térség, ahol nincs a közelben meghatározó erősségű város. Tehát a közelben egy viszonylagos közelben. Itt hányan laknak? Puszta Miskén? Uh -huh. 500-an uh -huh. És uh, a legközelebbi város hol van? A hát a, leg, a legközelebbi város Devecsert, de Devecsert is egy kisváros, 10 uh -huh. alatti lakossal. A legközelebbi 10 fölötti lakos az vagy Ajka, vagy Tapolca. És ez és milyen hatással a... van pusztán Isleinde? És ez milyen hatással van erre a településre? Egyrészt nem, egy, egy, nem nagyon van munkahely a közelben. Illetve ha van, az nem helyben van, hanem ugye be kell járni a városba. Ha már bejárnak a városba, akkor már nagyon nagy az elszívó ereje a városnak. Tehát aki, aki munkaképesebb, törekvőbb, előrébb akar jutni, az egy idő után valószínűleg beköltözik a városba, és azok maradnak a faluban, akik akik vagy nagyon szeretik a falut, vagy pedig nem annyira akarnak előrébb jutni az életben. Tehát ennek is annyira rostáló hatása. A közlekedési infrastruktúra nem nagyon jó. A közutak állapota sem olyan jó, de a vasúti közlekedés is lehetően gyengébb. adott esetben nem tud ingázni, mert nem tudja úgy, azt használni a tömegközlekedést, hogy azzal műszakra bemenjen. Jó, itt hozzunk egy vonalat. Ugye nagy valószínűleg Puszta Misleinnek az érdekérvényesítő képességeit önpótolja, mert meglátja Puszta Misleinnek ezt a gengességét, és megpróbál Pusztamisk. ezen változtatni, de hogy? Puszta miske. is miske elnézés, bocsánat. Igen. Nem fog. Ö, hát úgy próbálok meg változtatni rajta, hogy egyrészt Nézzük, ez egy ünevezet, ez egy belső periféria, a rész az mert marcalgölgy. <gül> Mi az, hogy belső periféria? A belső periféria az, azokat a térségeket jelöli, amelyek egy egyébként magasabb fejlettségi szinten lévő területen belül sokkal rosszabb adatokat produkálnak. Itt konkrétan... Ezek zárványok? Igen, zárványok, igen, így is mondhatjuk, igen. Uh -huh. Sümegtől észak felé a Marcal folyó völgyében helyezkednek el egészen, egészen sokáig, tehát akárha ezt meghosszabbítjuk, akkor györgösson sokan. Ennek megmagyarázhatókai vannak, vagy ez így hozta az élet? Az egyik, ami az ok lehet, az, hogy ezek vármegye határon helyezkedő térségek, vagyis egyik vármegyes... Központjához sem tartoznak, ezért kevesebb fejlesztési forrás. Oké, okay, mit fog tenni ön Pusztamiska érdekében? Vagy mit tud? Vagy egyébként ön nélkül ez a település halára van ítélve? Nem, az ennyire jelentős személyiségnek nem gondolok magam. Nem, ezek a települések. Nem, féljét, jelent... nem ön nélkül, hanem hogy, hogy szépen kihal idővel. Nem, most nem önnel hoztam összefüggésbe. Hát, de itt pusztamiské nem annyira rosszak a, a demográfiai folyamatok, de vannak olyan települések, amelyek adott esetben kihalnának vagy elköltöznének onnan vagy ugye klasszikus példa szintén az én választókerületemben Megyer ami a 84-es út mellett fekszik és amelyik már a kihalás célén volt amikor egy olyan húsz évvel ezelőtt fiatalok felvásárolták az üresen álló házakat leköltöztek Megyerre önkormányzati választáson megnyerték a polgármesteri pozíciót, illetve a képviselőtestületi tökséget, elkezdték falusi turizmusra berendezni az egészet, uniós forrásokat pályáztak, nyertek, egész megnyert. De ez kicsit olyan, mint amikor Afrikában, vagy máshol egy egzotikus állatot, amely egyébként kihalna, életben tartanak? Ez egy nagy kérdés, hogy hogy ez egy, ez egy mesterséges élettartás tartás, -e, vagy pedig valójában csak egy segítség. Én pontosan adat, ezt kérdezem, szövet helyre álljon. És ő szövet helyreálljon. Inkább az utóbbi mellett lennék. Én, a, én úgy gondolom, hogy ezeknek a településeknek van még esélyük, és van légyogosultságuk, csak minimális segítséget kell nekik adni, Vá, minden településen, vagy majdnem minden térségben változó segítséget. Valahova ipart kellene telepíteni, valahova. Egyszerűen gazdálkodni kellene, újra megtanítani az embereket, van ahova a turizmust lehetne fejleszteni, ez térségenként különböző. Most ezt nézzük éppen, hogy milyen belső perifériák vannak Magyarországon. Hogy csak két példát mondjuk. Az egyik ez a marcazvölgyel, amiről most beszéltünk, a másik Fejér vármegye déli része, ez a Sárbogárt és környéket, Ami szintén vármegye határ. Tehát ebből adódóan, itt is igaz az, hogy a belső perifériák nagymértékben azért válnak perifériákká, mert hogy maga a földrajzi helyzetük periférikus. Aztán Nógrádban is azonosítjuk ezeket a térségeket, és megpróbáljuk az ott szociáli, szociológiai vizsgálatokkal, gazdasági vizsgálatokkal megnézni, hogy ott az adott közösségeknek milyen segítségre lenne szükségük ahhoz, hogy, hogy, hogy ismét ez. Ugye a dolgozatot nem fogjuk tudni teljesen kielemezni, mert innen is jön egy híd. Ugye innen jöhet egy híd a Balaton kapcsán, amelyről a balatoni térségről Ön beszélt egy konferencián, eh, amely eh, viszonylag régebben volt, de ugye kiesett egy hét, eh, és én ezt avval vetettem egybe, mert ön ugye a balatoni településnek a helyi fiatalokat megtartó képességéről, vagy annak hiányáról beszélt egyebek között az ingatlan kapcsán, hozzáté, vagy aztán később arról írtak, hogy átmenetileg ott jelentős ingatlan vásárlások nincsenek, mert hogy magas, magasak az ingatlanok, és nincs jelenleg olyan gazdasági helyzet, hogy nagyon akarnának az emberek venni, vagy eladni, de ami, ami engem foglalkoztatott az az, hogy egyébként állami, vagy egyházi személyek, szervezetek a Balatonnal kapcsolatban hány olyan intézkedést hoznak, de ez lehetséges, hogy periférikus, de mégis viszonylag sokat találtam, amely nem közvetlen összefüggésben, de közvetlen mégis összefüggésben azzal, amiről ön beszél, nehezítik az ott lévők életét, a partra való lejutást, vagy olyan földterületeknek az átminősítését, lást fonyód, eh, ahol egyébként olyan csereingatlanokat ajánlanak fel, amelyel a eh, város nem akar élni, de nem biztos, hogy nem lesz kénytelen, mert egyébként az egyház ezeket a területeket eh, megkapja az államtól, és ennek következtében, vagy kezelésébe kell, és ennek következtében oda nem fognak lejutni eh, a helyek, vagy az üdülők. Tehát, hogy hogy ott van egy ilyen, tehát ezen a részen van több ellentétes folyamat van, és ön nincs mindegyikre ráhatással. Ez így van, de önmagában az, hogy a Balaton tűnek tekintjük, azzal kapcsolatban is több ellentétes folyamat is definíció van. Tehát Budapestől nézve, ha az ember megnézi, és az ország is nyilvánosságban is, ha megnézzük, a Balaton általában mint ütülő terület kerül szóban és nyilvánvalóan az... De ezek az intézkedések, amelyekről beszéltem, ezek pont az üdülőterület jellegét erősítik, ön pedig pont a másik jellegéről beszél. Így van, így van, így van. De az, tehát Budapesten nagyon kevés embert érdekel, hogy Nemesvitán, Balatongyörökön, Balatonedericsen, Balatonberényben, egy ott, egy ott felnővő fiatal, ha ott akar maradni a, a faluban, akkor ő, ő milyen nehézségekkel néz szembe És... De majdnem azt is mondanám, hogy jogosan nem érdekli mert őt a Budapest. Jó, de ezek a beruházások, amelyek néha összefüggésben vannak magával a kormányjal, ezek is olyanok, mint hogy egyébként ezek az intézkedések se lennének tekintettel erre a Balaton berényi fiatalemberre. Hát azért, mert ezerni szereplő van. Ezerni szereplő van. Tehát, és, a Budapest, és a Balaton attól függetlenül még üdülőterület is. Tehát az, hogy egy tábornak legyen az ott esetben vízparti, közvetlen vízparti csatlakozása a tóhoz, azt hogy egy legitim szempont. Itt a, a, az ott élők közül persze vannak, akik azt nehezményezik, hogy őnek is venni. Közösen Balatonparti lejáratuk mondjuk, a legtöbb helyen egyébként van. Az északi parton ez nehezebb, de a déli parton van. De őnek is sokkal fontosabb az, hogy, hogy tudnak házat venni, milyen munkát találnak a környékükön. A balatoni ember, az én nagyszüleim, mind a képákon a nagyszüleim balatoni emberek voltak. Szerintem az egy kezemen meg tudtam volna számolni, hogy egy évben hányszor fülöttek a Balatonban. Számukra a Balaton igen. nem igen. úgy jelent meg, mint ahogy most. Igen, ezt ismerem. Igen, igen. Igen. Ezen mindig el szoktak csodálkozni a pestéjek. Én például konkrétan nagyon sokszor. Igen. De amikor az én nagynéném, mert nincs nagy család, de anyámnak van egy húga, Balaton földváron ért, és ott dolgozott, ő ugyanilyen lett. Tehát abban a pillanatban Balaton földvári lett, és ő se fürdött a Balatonban. Igen, de nem, nem az ő víziszonyuk lett volna. Nem, nem, nem. Másért jeledik meg a Balaton számukra. Igen. Hát egyáltalán a munkából adódó, mire lejutnának, addigra olyan fáradtak, hogy nem mennek le. É, é, ma, ez is lehet, igen. Igen. Um, igen. Jó, akkor menjünk még vissza. Ugye az a kérdés, azt mondja ön, hogy a Budapest, amely az Európai Unió átlagát jóval meghaldó fejlettséggel egyértelmű nyertese, felelős azért, hogy az ország ne szakadjon szét. Mit jelent ez a felelősség? Hát az amely a szorítási adóban megnyilvánulsz. Én, én, én az, alap, az élet egyik alapigasságának, alap alapparancsának tartom a Noblesse oblis parancsát. Tehát a nemesség kötelez, ha valakinek több jutott, akkor neki többet is kell adnia, és e, a társadalom felé. Ha valaki tehetségesebb, akkor ezt a tehetségét a társadalom javára kell kamatozni, és a többi, és a többi. Budapest egy olyan szerencsés helyzetben légő város, amely, mint mindig is elmondtam, minden támogatást megérdemel, azért, hogy a nagyvárosok közötti versenyben meg tudja állni a helyét Európában, cserébe viszont az egész országért gazdasági szempontból felelősséget kell vállalnia, a budapesti egyfőre első nemzeti ösztermék kétszerese a magyar átlagnak Kétszerese a magyar átlagnak Ez azt jelenti, hogy aki Budapesten él, persze tudom, hogy ez az egyfőre első nemzeti összterméket sosem kézzel fogható dolog is nem jelenik meg, de valójában kétszer olyan jól él, mint az átlagos magyar, és akkor azt meg tegyük hozzá, hogy az átlagos magyar szintjét Budapesten kívül még a Győrmoson-Sopron és a Komáromöszterbombár megyei polgárok tív meg, az összes többi alatta van a magyar átlagnak. Ezzel szembe kell, és én nem hirdetek Budapestet, mert ugye vannak politikus kollégáim, akik ilyenkor vidék vagy Budapest, és szembeállítják, és nem tudom. Szerintem ez egy negatív végösszegű játszma, ha egy ilyenbe belemény. Nem nyer rajta senki. Budapestnek és az országnak, vagy Budapesten és a Budapesten kívüli országnak úgy kell együttműködnie, hogy ezt a budapesti politikusoknak is meg kell érteniük, meg a Budapesten kívüli politikusoknak is meg kell érteniük, hogy együtt kell működnünk ahhoz, hogy az ország, hogy az ország gyorsabb ütemben tudjon felzárkozni, mint ahogyan most teszi. Még egy dolog van, amit egyszer már fölvetettem önnek, és ön nagyon jól elmagyarázta, hogy miért nem fogadták el ahhoz képest, hogy akkor milyen nagy jelentőséggel hirdették meg. Nos, azóta már a parlament egy néhányszor ülésezett, és én továbbra sem tudok arról, hogy a tépel 7105 Alaptörvény 13. módosítása azt megszabazták volna, Orbán Viktor miniszterelnök, Tuzson Bence igazságügyminiszter. A, a, a, ugye ez a Bicskei történettel összefüggésben a köztársasági elnök jogkörét, kegyelmi jogkörét érintő 13. alaptörvény módosítása. Rosszul tudom, hogy ezt azóta se szavazták meg? Nem, nem szavaztuk meg, szerintem, de itt ebből nem vagyok felkészült, ezt nem tudom pontosan megmondani, de én úgy tudom, hogy az alaptörvénymódosításra a rendes alkotás keretében lehet csak sor keríteni, tehát nem lehet rövidíteni. De ez egy február 8-a, tehát az ember azt gondol, hogy lehet, hogy valamit rosszul tudok. Tehát, hogy... nem, nem, de most kezdődött el valamikor a két hete, három hete csak a penális ülés szak, tehát szerintem a bizottság, ez a bizottságoknál lehet most még. Nem, nem tudom, de nem tudom megmondani, hogy hol van. Hogy nem, én csak, azt, csak teljesen egyetértettem azzal, hogy ezzel kapcsolatban cselekedni kell, hogy egyébként pont ezt kell -e cselekedni, ez már egy másik dolog, de miután akkor a miniszterelnök ennek egy tízes skálán tízes jelentőséget tulajdonított, Valamiért figyelemmel kísérem ennek a 13. módosításnak a sorsát, mint egy ilyen távoli rokonét, és szeretném, ha a révbe aztán, hogy ez be, beváltja a hozzáfűzött reményeket, azt nem tudom. És azban is őszintén reménykedem, hogy Magyar Péter személye a gyerekvédelem fontosságát nem képes befolyásolni. Mert Magyar Péter nagyon fontos valaki, de a gyerekvédelem azért még egyelőre fontosabb nála. Hívod. Akkor ebben nem fogunk vitatkozni. Nem, ez biztos. Milyen hételében néz a veszprémi polgár Ö, Dolgos. Dolgos hételében. Szerencsére, úgyhogy minden rendben, igen. Nem emlékszem. Éppen most hív Rákai Filip. Ebben a pillanatban. Esély. Reggel küldtem neki ugyanis egy SMS-t. Felvegyem? Persze. Várjon egy pillanat, de nem hangosítom ki, az túl izében. Jó, jó, né, né, né, persze. Várjon, lerakta? Várok, várok. Jó. Elolvasom önnek, hogy mit írt. Azt felolvashatom, hogy én mit írtam? Hát, de ez, szerintem egy magán SMS váltás, én nem... Ó, hát a magán SMS itt Magyar Péter kapcsán azért hosszan tudnánk beszélni. Van, tehát, hogy mondjam, ez szintén az élet írja... De oké, okay, de én nem vagyok normális. Gondolj el, hogy én 5 óra 34-kor küldtem neki egy SMS-t. Azért ez nem egy szép dolog, ugye? <gül> <gül> nem vagyok normális. Tehát de. A családom azért sokszor örülne annak, hogy akkora a jelentőséget tulajdonítanék nekik, mint mondjuk Rákai Filipnek. Hello, Jó reggelt, szia! Varány, nem egyáltalán, nem itt a csal beszélgetek. Ja. De nem vagy adásban. Nem zavarsz bele, mert már, mert csak elbúcsúzni fogok tőled, de az a kérdés, hogy akkor valamilyen módon egyszer összefutunk-e, vagy találkozunk-e, vagy lesz-e valami. Ja, persze, de amely, és persze, bármi, bármi, amit Jó, maradjunk akkor abban, hogy kilenckor, amikor a mai műsor befejezem, akkor hívlak téged. É, kilenc körül pont, Jó, akkor mikor hívjalak? Megyek, olyan, olyan, olyan, olyan, olyan előző, Jó, rendben van. Jó, oké, okay, nagyon szépen köszönöm. Önnek van fontos embertudata? Veszprény polgár. Fontos embertudata? Az mit jelent? Hát nem, ezt nem tudom jól elmondani. Tehát amikor az embernek adrenalint okoz az, hogy az ő tevékenysége révén hogyan tud az emberek életében jelen lenni. Nem, nem. Nem jelen lenni. Jó válasz volt. Kicsit irigylem. Ha, szóval. Ma már sokkal kevésbé vagyok így, mint korábban, de sajnos ilyen fontos embertudatom volt, és igy igyekszem kontrollálni. Jól viselkedtem ma? Abszolút igen. Jó, tehát a kollégáid nem, nem fogják meginni annak a levét, hogy a fialával beszélt reggel. Nem fogom őket bántani. Jó, nagyon kedves. Viszonthallásra! Köszönöm, viszonthallásra! Milyen tiszteletem lehet? Horváth Csaba Zugló polgármestere van vonalban, és megmondom őszintén, hogy némi elégtétellel olvastam azt a hírt, ami a Zuglói iskola udvarok felújítását illeti, hiszen ott nekünk volt egy beszélgetésünk, illetve ebből szó, ez szóba került a sajtó reggelin is, és azt nem állítanám, hogy az én tanácsomat megfogadva, vagy az én véleményemet megfogadva, de minden esetre te ezügybe léptél, miközben korábban ezt nem osztottad meg velem, és ez így van rendjén, hát miért kéne neked beszámolnod? Ugye itt arról van szó, hogy az önkormányzati pénz, az önkormányzati jog, Kör terhére, ellenére valaki egyébként a bayer konstruktálkodhat kö köthete olyan szerződést, amely olyan zuglóiban lévő iskolák udvar felújítására vonatkozik, amivel kapcsolatban azért alapvető jogosítványa mégiscsak az önkormányzatnak is benne a polgármesternek lehet. Ha sok hülyeséget mondtam, majd kijavítasz. Pontos azért azt leszögezni, hogy ö, bármilyen az iskolákat érintő. Ponzali felajánlás, tehát mondjuk akár egy iskolózóval felújítás, az előnyös zólónak Minden szempontból akkor is előnyös lenne, hogyha nem Zuló a tulajdonában állnak ezek a iskolák, hanem mondjuk másfél. Ez eh, pontosan másfél, így van. De eh, nyilvánvalóan egy speciális helyzet áll elő, amikor Zulói tulajdonban lévő ingatlanon tervez bárki beruházást, bármilyen eh, jó szándékkal vagy nem -e télaat, a jogszabályokat akkor is be kell tartani, engedélyeket be kell nyújtani, műszaki terveket, rajzokat a baleset beszély elhárítására alkalmas munkaterület kijelölés, tehát hogy a diákok biztonságban lehessenek a munkálatok ideje alatt is, hiszen láthatóan nem akik megfogadni azt a tanácsot, hogy az iskolai szünet intörésekor, tehát az iskolai működés zavarása nélkül tegyék ezt meg, az iskolák szelébe ebbe, ha jól látnak, akkor neki esnek. Közben egyébként nyújtottak be terveket, tehát azt állítom, hogy nem lépünk előre, csak hát a normális módja az lett volna, hogy tervek, egyeztetések, aztán munka. Most egy picit megelőzte a munkakezdés magát, a, a műszaki tervek benyújtását, és hát megelőzte a képviselőtestület hozzájárulásának a kiadását. mert fizikailag a testület még ezzel nem volt kezdeni, mert hogy csak néhány napja kaptuk meg a rajzokat. Ugye hát ennek több vonzata is van, de még mielőtt erről beszélgetnénk, semmi terhelőt magad ellen ne mondjál, de hol vagy, ahol ilyen madárcsi van? A szigetben, mert a reggeli futásomat végeztem el, és most pedig Na, Nagyon jó. Atmoszférának tökéletesen megfelel. Um... Ugye, hogy a kiegyensúlyozott tájékoztatás hogy működik, ugye azért alapvetően arról van szó, hogy az emberek a saját lakókörnyezetükkel és egyáltalán mindennel kapcsolatban olyan információkat kapjanak, amelyek nem párpolitikai vonatkozások, hanem valóságtartalmúak és a valóságot tartalmazzák. Ugye, ebből a szempontból ugye most borvé Ádámmal kéne beszélnem, hiszen az a mondat, mely szerint a zuglói önkormányzat szándékosan késlelteti az iskolodvarok felújítását. Ebben a formában, ugye most én képviselem Borbély Ádámot, amikor ugye felolvasom ezt a mondatát, az, az, az ismereteim birtokában mérsékelten állja meg a helyét, de nem az a dolog lényeg, hogy én mit gondolok róla, hanem hogy te mit mondasz erről, mint polgármester. Viszonylag egyszerű. A jog az jog, és még egy kideszes képviselőt is kötelez a jogszabályok betartására. Azt írja elő a, a törvény és a jog hogy egy önkormányzattól vagy a tulajdonostól előzetesen kell engedélyt kérni bármilyen beruházással kapcsolatban. Szerintem ez egy viszonylag egyszerű, eldönthető kérdés, hogy akkor kéne. De, a, de nem is az a lényeg. de természetesen az önkormányzat állítja helyesen, hogy engedélyek és hozzájárulásuk biotokából lehet bármilyen munkát kezdeni, de ebből valóban egy, megint egy politikai purpár is. Hát annyira, hogy az a képtelen, képtelen helyzet... Az a képtelen helyzet állt elő, hogy neki sikerült megegyezni a bosnyák téren kivételezést végző céggel, hogy a társadalmi felelősség egyébben egyében felújítsák a körzetes általános iskolák udvarait, miközben egyébként tudtommal, de ismét téged kérdezlek, az, hogy neki sikerült megegyeznie, az a... 14. kerületi önkormányzat szempontjából jogi relevanciával nem bír, hiszen momentán még nem ő a polgármester. Hát ez... nem ő a képviselőtestület. Igen, de ha véletlenül mondjuk én terveznék ilyet, mint amit Borbi Ádám, mert mondjuk én a polgármester vagyok, én sem tehetném meg úgy ezen a módon, hogy a képviselőtestülettől nem kérnék engedélyt arra, hogy ilyen munkálatokat végezzenek. Én sem tehetném meg, pedig én polgármester. Nyilván egy ellenzéki képviselő, egy biztos képviselő ugyanúgy nem engedheti meg magának ezt jogi értelemben, mint a polgármester. Ez nem egy magyarul kérdés. E, és hát van még egy, e, ha úgy tetszik, nagyon pikáns része, mert ugyanarról szólnak a hírek, hogy társadalmi felelősségvállalás, de akkor maga mondta el, hogy annak a követelés állománynak a terhére, ami szerződés alapján járna az ugó önkormányzatának, tehát abból a mondjuk 3,5 és fél milliárd forint kezdett el költeni. Na most innentől kezdve ez már sok mindent, de például megkerülése a képviselőtestületnek, és a közbeszerzése elkerülése, hiszen hogyha az önkormányzat pénzéről van szó, az közbeszerzés köteles bármilyen beruházás. Az viszont bűncselekmény elkerülni mondjuk sok millió forint érteiből a közbeszerzést. Jelen esetben pedig egy ilyen vegyes halmad van, amit majd később kiviztelni. Amikor adott esetben visszajön a tárgyaló hogy ez a bizonyos beruházott cég, szerződést akar majd kötni, mert tudomásom szerint, hogy idik szerződést akar kötni, hiszen vannak az, az önkormányzat és a, a cég között a jogviták, tehát nem lehet másképp, mint szerződés kötéssel jelentezni. Hát ott fog majd a majom a vízbe ugrani, hogy valóban társadalmi felelősségvállalás marad, én azt fogom két is elmondani, uh -huh. ők más és akkor eljutottunk a következő mérföldkőhöz ebben a történetben, mert ez egyébként elég e, egyszerűen követhető, a Bayer nem kötött megállapodást az önkormányzattal a bosnyák téri városközpont kapcsán, így még nincs megegyezés arról, hogy mennyi pénzt kell fizetni a, fizetni a kerületnek. A nem hivatalos hírek arról szólnak, hogy az iskola felújításának költségét a Bayer be akarja számítani a Bosnyák-téli mivel az iskola ingatlanok továbbra és az önkormányzat tulajdonát képezik. Ez ugye nem a te szöveged, de az a kérdés egyrészt, hogy ez mennyire helytálló, illetőleg az a kérdés, hogy vajon ez a megállapodás. Mennyi ideig és hogyan várat magára, ez szintén nem egy új történet. Nagyon fontos, hogy is ebben a, a listás képviselő úr nem mondott igazat, mert ő azt állított, hogy az önkormányzat nem fogadott el 3,5 milliárd forintot, és vezegő, akkor elkezd szelintézni. Ezzel szemben az az igazság, hogy a Bajad nem ajánlott 3,5 milliárd forintot, hanem 2 milliárd, lehetne mondani, hogy Hát bagó, nem csak 550 millió a hidomség. Nem gondolnám egy bagónak. Milliárd, én, én sem gondolnám. egy 15 os eltérés. Az önkormányzat általán megfogalmazott, írásban megfogalmazott követelése a három sfmd A Bayer ajánlata meg 550 millióval keveset. Tehát ebben, a, ebben az értelemben dimenzióban sem tudtuk még megállapodni, mert nem ugyanazt gondoljuk a szerződés értékén. E, és ha jól értjük a helyzetet, akkor... Egy fideszes listás képviselő elkezdte költeni azt, ami egyébként az önkormányzatnak jár. És hogyha őszintén szólva arra költeni, megkerülve a testületet és az uglói önkormányzatot, hogy az árvák könnyét szárítse fel, akkor is törvénytelen lenne, mert vannak bizonyos jogszabályok, amit mindenkinek be kell tartani. Igen, de jól de az egyszerűség kedvéért, meg a tisztálátás kedvéért, itt már nem Borbély Ádám, hanem Rózsa András képviselő úr volt idézve, aki szintén eljár a dolog érdekében, azt mondja, a beruházásról az önkormányzatnak, mint tulajdonosnak hozzá kell járulnia, de a képviselő testület elé még nem érkezett ilyen javaslat. Szóval ez nagyjából olyan, ez vonatkozik Borbé ádámra, mintha az ember átmenne a szomszédba és pusztán jóindulatból indulatból leverne a fürdőszoba falát, újra hogy ez Évekkel később beállítana a számlával, kisé visszás, ha engem kérdeznek. Rövid beszélgetés után arra jutottunk, így rózsasz András, hogy jobb, ha megkérdezze, megkérdezem egy Györgyöt, a Középesti tankerlet Központ igazgatóját a helyzetről, aki arról tájékoztatta a képviselőt, hogy egy úgynevezett adományozási megállapodást írtak alá a Bállyerrel, és bár tudják, hogy az önkormányzat még nem adott engedélyt a beruházónak, most időszerű a munka elvégzése, ezért nincs kifogásuk ellene. Kedves polgármester úr, ez mi? Szóval, e, ugyanazt gondoljuk e, erről a kérdésről a, az idézett képviselőről. Ezzel nem szóval csodálkozom. Ez Ezzel egyáltalán nem csodálkozom. Igen, e, de a kérdés továbbra is az, e, amit a tankerület nyilvánvalóan nem szakmai és jogi álláspontként, hanem a politikai fejem való. E, de mi az az adományozási megállapodás? Van egy külön. Az adományozási megállapodás az azt jelenti, hogy ellentételezés nélkül valaki ad valamit valakinek. Jelen esetben ki ad kinek mit? Egy iskola. Jelen esetben a Bayer, de hát ugye nem láttuk a szerződést, mert nekünk ezt nem mutatták be, bár A Bayer ad iskola-udvar felújítást bizonyos iskolákat. Ez, hogyha nincs ellentételezése, akkor ez egy adomány. Az iskola-udvar akkor... kié Csaba? Az iskola udvar az önkormányzaté. De akkor ez hogyan kerül a középesti tankerülethez? Az iskola épülete is az önkormányzaté, de ugye egy 2011-es és 13 as államosítás után gyakorlatilag ezek az iskolák állami fenntartásba kerültek. Nem tulajdonban. Így. Ez meghagyta azt, hogyha bármilyen munkát kell végezni, akkor az önkormányzattól előzetesen engedélye kérni. Ez már több kisebb iskola felújításnál, Megoldás volt, benyújtott a terveket, az önkormányzat szakendai, ezeket végignézték, engedélyezték, és utána mindenki boldog végességbe végezte a munkáját, és folytak a kisebb felújítások. Most ehhez képest vagyunk itt, ahol nem tartja fontosnak a tankerület ennek az eljárásnak a lefolytatását. Nyilvánvalóan nem a saját kúrfejéből jutott erre megállapodásra, hogy ez annyira jó maga ez a felújítás, hogy itt már az engedélyezés sem kell meg. Azért ez egy ritka szövépényes történet, miközben pofon egyszerű. Így van. E, tehát szerintem nagyjából ennyi, amit ebből a... És az lesz, mint amit te egyébként korábban mondtál, hogy erre sor kerül egy nyáron, mert egyébként akkor lehet a legjobban az iskolák hétköznapi tevékenységét nem zavarva ezeket a munkálatokat elvégezni? Így van. fél félig azért igazunkat, mert az iskola felújítások felé valóban nyáronkul Remélem, hogy nem feledkeznek meg, meg róla, tehát ez az egyik. Tehát hogyha jól tudom, akkor hat iskolát akarnak a 11-ben iskolában. Közelebb kéne jönne a telefonhoz mert valami torzult. Igen. Tehát hat iskola felújítást, illetve udvar felújítást terveznek most, és ötöt a nyár. Én nem az értelemben valami kis sikerült elérnek. De hát a További kérdés az majd persze az lesz, hogy ki valójában a révét. Tehát kifizeti a számlát. Kapunk-e a felújításról később majd egy szerződés csökkentés formájában, egy szerződés érték csökkentés formájában, majd mondjuk egy kis feketelevest. Beszéljünk akkor az ingyenesen átvehető diákbérletekről. Igen. Hát ez egy érdekes, érdekes történet, abból a szempontból is talán nem. Túlzok azt mondom, hogy van egy köti politikai vetülete, mint az előző ügynek. <gül> az hogy a képviselőtestület közel egy hónappal ezelőtt úgy döntött egyhangulag, hogy támogatja, hogy a zuglóban állandó lakcímmel és nappalita diák diágbérlettel rendelkező 15 és 25 év közötti zuglói fiatalok kapjanak ingyenes diákbérletet, amire Budapest, ami Budapestre és Pest vármegyére élt mm -hmm. és Tetvármegy Ebből a történet, ezt gyakorlatilag e, kifogás és hozzászólás nélkül mindenki mosolyogva elszolgazta. Mi ennek megfelelően beadtuk a kormányhivatalnak még gyakorlatilag az nap, és hivatalosan pedig ötödikén az adatkérelmünket, ami előbb volt készítve, csak az Entergombot kellett meg. Ötödikén történt ez hivatalosan, most e, több mint két hét héttel el és semmilyen indoklás uh, nélkül gyakorlatilag ezeket az adatokat nem kapjuk meg, de még csak nem is reagál. Nem tudom, hogy milyen A diákoknak a lakcímét uh -huh. és a nevét, mert hogy valahogy el kellene közvetlenül jutatni nekik a képviselőtestületi határozatról a és ennek mi az információt, a... és annak tartalma egy uh, űrlap, amit, amivel megjelennek, csak hogy egyszerű voltam kitölteni, megjelenik. Van válasz a késlekedésre, vagy nincs? Nincs válasz a késlekedésre, ami azért önmagában is felháborító. Nyilvánvalóan van egy magyarázat, az, hogy éppen választási kampány lesz, de még nincs is, tehát át is 20. után kezdődik. de már most úgy tűnik, hogy iskolaudvarnál nem kell engedély, amit egyébként az önkormányzat jogszerűen rendelet alapján, törvény alapján kitér a kormányhivataltól, arra meg nincs válasz. E, e, akkor megold. akik átvehetik egyébként ezeket az utalványokat, az mi? Az utalvány az maga a bérletnek a, az utalványa, amivel bármely egyben automatikusan meghatják. Itt alapvetően két lehetőség van, hogy valaki felkeresi a polgármesteri hivatal, vagy a polgármesteri hivatal keresi fel az érintetteket, vagy az, azokat, akik jogosultak? Igen, tehát az eredeti elképzelés az volt, hogy minden jogosultat népszerint kihetjesítünk. hogy aztán akar -e élni vele, vagy a sem. A az adatbázis alapján aztán majd ő eldönti, hogy ezt ő De ez nem következhetett. Meg azt nem tudott bekövetkezni, hát most egy olyan megoldást választunk, hogy a névre szóló leveleket nem névre szóló oldalak eljutatjuk majd minden postaládába, és arra kérjük majd a uglójakat, hogy ha a családjukban van, akkor közvetlenül adják át az érintett diákoknak. Ha pedig ismerettség van, akkor szintén tegyenek így, Tehát most a lakosság segítségét kérjük, ami azért egy abszolút megoldás tud lenni, de mégis fura, hogy a kormányhivatal így javadkozik be egy önkormányzat életébe döntés. És te közben egyébként, vagy te, vagy valaki a polgármester hivataltól naponta érdeklődik a kormányhivatalnál, hogy mikor méltóztatnak válaszolni, vagy erről nincsen szó? Ez így van, és uh, a hogy kifelíteném, hogy hány telefont és beszélgetést folytattam le nagyon-nagyon szertározó körbe, tehát létező összes uh, valaha volt ismerettségem ezt felhasználva, uh, formánylati emberekként is eljutva, kértem őket. Hát mindenhol nagy alakadás volt, hogy, hogy viszonylag egyértelmű, hogy ez egy politikai megrendelés, amit nagyon És teljesít. Ahogy szokták mondani más, um, akarsz-e bármit mondani a publikus felmérésről és arról a füstről, amely a publikussal való együttműködést illeti, mondván, hogy erre milyen pénzt áldoz az önkormányzat? Ez kb. olyan lenne, mintha azt is kifogásolnák, hogy miért küldünk levelet az uglói polgároknak, Miért tudokoljuk meg fontos egyébként zuglót érintő feladatokban, kérdésekben az zuglói állampolgárok véleményhez, tehát ez rendkívül érdekes, de inkább a politikai dimenzióban értelmezhető kérdés, hogy én se szeretnék vele foglalkozni. Ami az előválasztást illeti, és most nem zuglóról beszélek, ugye te a budapesti szocialisták elnökeként, E tekintetben nem csak Zuglót látott, hanem a többi önkormányzatot is. Van-e olyan MSP-s jelölt, akit egyébként érint az előválasztás? Most így nem tudok róla. Budapesten nem biztos, hogy nem. És ugye van egy alap, alap hogy regnáló, tehát hivatalban lévő polgármester. Egy kivétellel semmilyen előválasztás nem ér, tudomásom szerint. E, ki ez az egy? Hát e, az éppen zugló, ahol ezt a, a volt koalíciós partnerek, akik most már nem koalíciós partnerek e, forgalmazzák. Már hogy összesen egy, egy volt koalíciós partnerek forgalmazza, tehát nekem ezzel is dolog. Amit te látsz, az önkormányzati választásokat, illetően Budapestet, illetően abban a nem, tehát abban most ugye mindig az országos politikához képest szokták viszonyítani, de akkor én nem onnan közelítem, hanem a jelegi többséget adó erők, akik a fővárosi önkormányzatban jelen vannak, az együttműködésükkel, nem együttműködéseikkel, vitáikkal, még nincs április 20-a, március második fele, vagy harmadik harmada kezdődött el most, mennyiben teszik Kockára a győzelmüket azzal a viselkedéssel, amit folytatnak, és ez nem kizárólag a szocialista pártra vonatkozik, sőt. Szerintem a szocialista pártra legkevésbé, tehát nálunk kompromisszunk készebb, politikai szervezetet nem tudok most a tárgyalófelek között, tehát nagyon összintén most nagyon jó, most is nagyon jó szocialistának lenni máskor is, de hogy ebben, ebben a rendkívül nagyon mérsékletet tanúsító pártként felelős szervezetként viselkedik, viszont az tény, hogy számos helyen nem így van, és olyan konfliktusok jönnek ki újra és újra, ami valóban veszélyezteti. Van ilyen vita, a 8. kerületben, a 9. kerületben, a 12. kerületben, más nyilván a 8.-9. mert ott szintén meg kellene őrizni a pozíciót, de ott felelőssége is van az út vezetéseknek, hogy olyan ajánlatot tegyenek, ami a többiek számára is elfogadható. Amellett, hogy a, a status maradjon fent. Mi, mindenhol azt képviseljük, hogy aki egyéniben győzött 2019-ben, akár egyéni képviselőként, akár polgármesterként, az újraz mert neki van a legnagyobb esélye, hogyha jól végez a, a körzetes képviselő, hogy újra meg tudja kapni a választó bitformát, mondjuk József és akkor tudják folytatni közösen azt a munkát mindenféle döptenő és podcázat nélkül. Szerintem ez lenne a normális, és remélem, hogy azért a, a választás. Mini Dubai, Maxi Dubai, van-e olyan fejlemény, miközben hírek vannak, amelyet érdemes megosztani a nagy érdeművel? Hát tartunk egy, egy érdekes fórumot a Városligeti műjékpályának a, a tárgyaló termében. Erőzoltán a és másokkal ami kimondotta ennek a beruházásnak a, a kérdésével foglalkozik. Nyilván pontos lenne eltéríteni a közgondolkodást, elsősorban a beruházói gondolkodást, aztól, hogy csak magasságúba és sűrű beépítésbe gondolkodjon, hanem a fenntarthatóságban és az élhetőségben szeretnénk iránymutatni, Nem véletlenül a kormányzata is, hasonlóan a fővároshoz. Egy zöld parkvárosi jellegű szellős beépítést e, szeretnénk ott látni, Erről mi tárgyalások útján szeretnék meggyőzni részben a kormányt, részben a beruházók majd ha előkerül egyszer a tárgyalások szintjén. De továbbra sincs a Lázár János által vezetett minisztériummal megbeszélt időpont? E, Tegnap hát, e, reggel kérdeztet volna, akkor ezt mondom, ma már más mert közben lett. Jövő hét kedden 9 órára várnak a minisztérium, úgyhogy remélem, hogy akkor majd kérdezünk. Te egyébként nem tudom, hogy mennyire olvasod a College Times-ot, nem tudom, hogy jól ejtem-e, mert hogy egyébként ott nyilatkozott Mohamed Alábar Emiráti vállalkozó ezen bizonyos Maxi Dubai kapcsán, amely megírja, hogy nem csak Európa legmagasabb tornyáról, tehát most már egyértelmű, hogy ott felhőkarcoló épül, legalábbis a College Times alapján, hanem egy tervezett bevásárlóközpont, és egy részben elhagyott vasútállomás fejlesztéséről is van szó, és akkor Végül is nem árt, hogyha az ember nem csak a népszavát, a magyar nemzetet olvassa, hanem ezt a nehezen kiejthető, de ez az én egyéni problémám nevezetű arab, valószínűleg internetes újságot is nem árt, hogyha időnként a kezébe veszi, vagy legalábbis a számítógépen olvassa. Szóval az a, az a probléma, hogy ez az arab beruházó szerintem egyáltalán nincs tisztában Budapesttel. Még azt se zárom ki, hogy nem járt az ominózus területen. És lehet, hogy nem tekintettem hogy milyen magasságúak azok az épületek, amelyek ezt a területet körbevetik. Semmi szükség arra, és szerintem rendkívül kártékony lenne, és ezt a minden eszközzel, lehetséges eszközzel meg tudjuk gátolni, hogy fél kilométeres, mert ha jól értem, Európa legmagasabbja, az nagyjából fél kilométernél lenne, ha ide akarnák ezt megépíteni, ami Budapestből teljesen idegen egy szürreális módoló neki. Ha építészeti jelet akarnak, és erről volt egy hónapvel ezelőtt egy nagyon komoly építész szakmai fórum, részt vettem, ha építészeti jelet akarnak maguk után hagyni, akkor vizsgálni kell, hogy az adott környezetben mi az, ami már építészeti elként viselkedik. Tehát ezen a környezetben már egy 60-80 százméteres épület is építészeti elként viselkedik. Gondoljunk a ami egy mondjuk, hogy egy nem volt rossz koncepció, de közepesen jól sikerült termékben. De ugyanakkor teljesen irracionális, hogy egy semmilyen módon nem illeszkedő, és nem itt a városkétben nem illő sok méteres toronyház. Ezek nem érzelmi kérdések, hanem egyszerűen városi képviszeti város kérdések. Budapest nem így alakult. Hát itt a városi e, környékén például étemeletes e, házak vannak. Picit odébb, mondjuk azon a részen van persze már 10 uh, ilyen van épület is. Ebből semmiképpen nem következik egy fél kilométeres, ami mondjuk 15-szeresen haladja meg uh, annak az épületnek a magasságát. Tudjük, gondolj bele, uh, értelmesetetlen, mint hogyha te melletted megállna egy 100 méter magas ember, uh, és beszélgetni próbálna veled. Nem tud, uh, nem tud semmilyen emberi kapcsolatot kialakítani, és egy Épített környezetnek is harmonizálnia kell a, a környezetével, tehát olyannak kell lenni, úgy kell kialakítani, hogy az, az ne szlömösedhessen el, és a belverádi beruházás az nem tűnik jó példának. Um, egy másra persze visszatérve az előválasztásra, én azt joggal feltételezem, ugye, hogyha a szikra mozgalom is indít polgármester jelöltet a zuglói előválasztáson, aki egyébként a Momentum jelöltjével hajlandó az előválasztáson megmérkőzni, ez nincs olyan, ez nem bír olyan információ tartalommal, ami egyébként a kettőnk beszélgetését és a te előválasztáshoz való viszonyodat befolyásolna. Én június 9 i választáson indulok, az előválasztásnak, vagy azoknak, akik, láthatóságot szeretnének, kicsit felszeretnék hívni a figyelmet, de pontosan tudják, okay. nem lesz elő. Akkor ezek szerint jól kérdeztem, hogy lehet hogy a kérdést tartalmaz. Üh, igen. Két dologról még, az egyik az, hogy március 23-án ami akárhogy is nézzük, holnap lesz. A Zuglói civilházban reggel 9 és koradél délután 1 óra között a gyerekeknek ingyenes tojásfestés és kézműves foglalkozások lesznek, ami ugye a közelgő húsvéti ünnepekkel kapcsolat ami ugye egyben azt is jelenti, hogy két hét múlva beszélgetünk, hiszen nagypénteken természetszerűleg nincsen élő lebonyolítású kelyfejancsi. A másik pedig, ez egy program ajánló volt, a másik pedig az, hogy péntek hajnalán csütörtökön most már nem három, hanem csak egy képviselő testületi ülés lesz délelőtt 10 órától mintegy, negyven, nem, csak 28 ponttal. Az a kérdés, hogy még mielőtt más orgánumok felkapnák, hogy mi minden van ott bethelyeztésként, ami egyébként valójában más tartalommal bír. Akarsz-e olyan programpontról most beszélni, ami egyébként téged is foglalkoztat a tekintetben, hogy csütörtökön majd a délölti órák folyamán a testület egyes tagjai hogyan fognak megnyilvánulni? Ilyen egyrészt uh, véleményt fogunk mondani a jókai általános iskolával kapcsolatos egyházi átvételi szándékra, és ezen kívül véleményt fogunk mondani arról is, hogy az önkormányzat megelégelve, hogy az elmúlt tíz évben folyamatosan romlott az oktatás színvonal az korábban önkormányzati fenntartási iskolákba, kezdeményezni fogjuk, hogy az önkormányzat újra fenntartóként vehesse vissza az iskoláit és működtesse ezeket, ez nyilván egy e, hosszadalmas jól e, Itt ki a címzett? A címzett a magyar kormány. Magyarország kormánya, amelynek e, engedélyezni kell, hogy nem csak egy ház, mert erre van jogszabály, hanem hogy önkormányzat is lehetsen újra fenntartója az iskoláknak. Ráadásul az a tikás helyzet van, hogy az önkormányzatok a tulajdonosai az iskoláknak, amiket újra fennünk. Igen, más volt szó. Ilyen kezdeményezésről egyébként más önkormányzatot illetően tudsz -e az elmúlt időben? Most, tehát általános jelleggel igen, egyébként az ellenzék programjába is szerepel 2022-ben, hogy amely önkormányzat saját maga kívánja fenntartani, megtehesse. Nem kötelező jelleggel, de szándék alapján ezt a kormányzatok újra megtehessék. Ez egy fontos különbség a jellegű kormányzat és a, a nem kormányzat között. Én bízom benne, hogy ebben a mai megállapodásra tudok kötni, és nem politikai kérdésként tekintenek majd rá, véleményünk szerint, és az uglói polgára vélemények szerint is jobb kezekben. Mekkora reményét látod annak, a hogy, hogy ebben kapcsolatban egyáltalán tárgyalás alakulhat ki? Én, én ebben komolyan, komolyan gondolom. Aminek a jókai iskolát illeti, ott valójában az önkormányzat majd milyen állást foglalást, tehát az önkormányzatnak ebbe a történetbe való megjelenése az jókai iskolának a történetében hol fog elhelyezkedni, hiszen ez nem tegnap kezdődött. Hát, mi nem támogatjuk a jókai iskolai házi de nem nálunk van a joga, a szülőknél, tehát nyilván tiszteletben fogjuk tartani a szülők fognak dönteni erről a következő napokban. Ugyanakkor mi generális jelleggel szeretnénk ezt a kérdést rendezni, és azért abban bízunk, hogy akár akár kísérleti jelleggel kormányzatban meg lehet állapodni, mondjuk a és iskolák visszavételéről. Uh, utolsó sorban, de nem lényegtelenként öt jelölt van Budapest főpolgármesteri tisztségére, Fogalmam nincs, hogy a közeli napokban bejelentkezik-e még hatodik, hetedik. Fogalmam sincs, hogy ebből az ötből valaki visszalépe, vagy sem. Mit gondolsz, a gondolsz bármit is megosztani a néppel a főpolgármester választással kapcsolatban? És annak tétjével kapcsolatban? Az öt főpolgármester jelöltből én egyet tudok homolyan venni. parácsen Gergely főpolgármesternek neki a nevében venne van már most is, hogy jelenleg főpolgármester. Én az van, hogy az elmúlt évek munkája alapján, a felkötelezettsége alapján, a szociális érzékenysége alapján, és ahogy egyáltalán Budapestet és kerületeit kezelte, hogy nem maradtak most a gyermekei bizonyos kerületek csak azért, mert politikailag más tűnezetű, szerintem érdemes a budapestiek bizalmára, de ez a következő hónapokban bizom benne, hogy egyértelmű is lesz. Hát nem kell aggódni, nincs miről beszélgetünk. Ugye ez is több mint fél óra volt, és nem mondanám, hogy ne lehetne tovább, de végül is nem akarom, hogy ott szoborra változzál a városligetben. Bár a madárfütty az nagyon jó volt. Most már már nem téged nem, nem foglak minősíteni. Mit akartam mondani? Na nem, most már nekem is kell mennem tovább. Bár nyilván ez a beszélgetés is a szolgálja. Köszönöm a rendelkezésre állást. Szia! Én is köszönöm. Horváth Csabát hallották Zugló polgármesterét, és hazudnék, ha tagadnám, hogy én ezeket a pintekeket nagyon bírom, ezt a mai ezt különösképpen a fontossági tudatom biztos ilyenkor nagyon mértékben működik, mint egyébként. És most Kurtács Andrással beszélgetek, miközben ő nem biztos, hogy meg fog szólalni. A műsor legelején időnként van fügy és feltolt bennünket a YouTube, hogy mi olyan madárfüttyöt teszünk közzé, ami jogilag, tehát nem lettünk megbüntetve, de arról van szó, hogy súlyosan jogszabály ellenesen, vagy YouTube ellenesen használunk madárhangokat. Most már csak az a kérdés, hogy azok a madarak, amelyek most nem el nemítélhető módon az uglói polgármester mögött daloltak, azt vajon a YouTube majd egy szerzőjogi történetként fogja értelmezni, mondván, hogy egy olyan CD-t alkalmaztunk, amelyel mint egy aláfestő zenét varázsoltunk Horváth Csaba mögé, és emiatt súlyosan megkritizálják a műsorban, akkor nekünk egyénenként kéne Kurtás Andrással felkeresni azokat a madarakat, amelyek ott daloltak, a polgármester mögött, és én még azt se tudom, hogy ezek milyen madarak voltak. Nem? Tehát nem elég, hogy nem tudom, hogy mi a konkrét vezeték nevük, de hogy ezek sárgarigók voltak-e, vagy nem tudom, micsodák voltak. Hát ezt nem tudom megítélni de ez az én szoszból egyéni problémám. Hát így vagyunk, drága barátaim, az úrban. Hívjuk fel ezt a barcelonai embert, hát ha Meg nem is találkoztunk Gábor, de már, már nem szeretjük egymást. Beszélgetünk, de már íze izé, nem találkoztunk. Ahó. Nem találkoztunk, azt mondtam. Én meg azt mondtam, hogy úgy tudtam, hogy nem vagy Budapesten. Előtelen voltam. Azt viszont elmesélte a benda, hogy súlyos kérdés volt, hogy egymáshoz öltöztök e hogy frakban mentek-e. Csak egy volt szó. Gratulálok, Gábor! Köszönöm. Jó érzés volt? Hát, ahogy mondani szokták jobb, mint egy seggerúgás, igen. Te nem vagy egy különösebben hiú ember, én nem úgy ismertelek meg. Az a tevékenységet, amit én vitáinktól teljesen független, és ennek nincs is jelentősége, igen, nagyra tartok, és pedig téged önmagában nagyon nagyra tart, az mennyire kísérték egyébként elismerések? Egyáltalán hogyan viszonyulsz a saját kitüntetéseidhez? Hát a kitüntetés az, az egy... Vagy a díjazásodhoz. Tehát igen, a díjaz Igen, az egy fura dolog az az általában szervezetek, vagy, vagy intézményeknek az elismerése. Én inkább arra hajtok, hogy vannak emberek, vannak személyek, akik az elismerése fontos számomra. És ez hogy alakult? Márhogy, hogy hogy alakult? Hát ugye a vitrinben mi minden van? Képletesen. Már minden. Magyar Rádió, hogy ismertel? A Magyar Rádió Ugye a Magyar Rádiónak volt ez a, a nívó uh -huh. ami hát pénz pénzt jelentett, most nyilván dicsőséget is, de hát a lényeg az volt, hogy kaptál valamilyen teljesítményért, valamilyennyi pénzt, és volt. De őszintén szólva ennek nem volt akkora jelentősége, szóval néha többet számított, hogyha bementem, és, és rám nézett valaki ottan a rovadból, és azt mondta, hogy te ez jó volt, mint ha, ha díjat gattam. Volt valami, ami, ami tényleg fontos volt, ez most úgy eszembe jut. Emléksz, amikor először voltam Lengyelországban, ilyen az a szolidaritás korszak alatt volt, és visszajöttem, és, és ültem ott a rovatban és, és egyszer csak felhívott telefonon, H.S.F. Hát, ami nem szokott gyakran megtörténni, nem csak velem nem, de aztán mással se és a maga nagyon hát, visszafogott módján gratulált. Na, az, az, az fontos volt nekem. Nem csak azért, mert ő volt a rádióelnöke, hanem mert, mert ez, ez nem egy olyan jellegzetes dolog volt, szóval utána se nagyon tölt fordult elő. Hol volt a szobád, Gábor? Az óra mellett. Ha. Ah, ott mindjárt. Az a uh -huh. másodikon volt, vagy a harmadikon? Elsőn. Első volt. Na tessék. A főépületben. Igen, igen, tehát ma majdnem a kapu fölött. Gyártál az út az épületben? Nem. Egyszer elmentem, volt egyszer valami tüntetésféle október 23-án, ahol, ahol elmentünk a kapuhoz. Néhány rádiós. Ez, ez olyan 5-6 éve lehetett, nem tudom. Amikor, amikor döntöttek aztán arról, hogy, hogy, hogy a rádiót lebontják, vagy átadják, vagy én nem tudom, mi lesz vele. Na akkor néhányan elmentünk, és utána beültünk valahova, azt hiszem az építészpincébe. Hát, ahogy az ablakot látom, visszatértél a bázisra, pedig ha itt hol akkor ugye voltunk négyesben a Benda, a felesége, a Kriszta az operában, és megnéztük a Doncsovárnit. Figyelj, most Budapesten nagyon érdemes elmenni operába. Ö, itt is. Igen, de itt más miatt, tehát, ez itt, tehát jó, itt, itt van én... pénzügyi ortodoxia, és van operabeli ortodoxia. Jó, én vasárnap fogok menni a uh, Liceóba, az itteni opera, uh -huh. ahol is a Wilson rendezi uh -huh. Händel messi messiását, minthogyha Mozart írta volna. Szóval Elha. azért ez egy... Ejha. Igen. Megkérdezhetem, hogy mennyibe kerül? Sokba. Jön a Nem, Niki... nem, nem minden nap fogom megtenni. Jön a Nikki, és a nikép saját oldalán már lehet jegyet venni az októberi koncertjére. Itt még nem lehet jegyet venni. Én sok Nikkév koncerten voltam. Meg tudnám venni, de éppen konzultáltam a Kristával, hogy egy másodosztályú állóhely, mert ugye az első osztályú állóhely az közvetlen színpad előtt van, a másodosztályú állóhely az emögött van. Olyan mértékben fölmentek az árak, hogy én nem biztos, hogy ezért ki akarnék fizetni 50 ezer forintot. Én biztos nem akarnék. Mondjuk nikéért kevesebbet se, de hát ez Tehát, kérdése. Jó, hát ez is kérdése. Stockholmban és Katániában is voltunk operában, mind a két helyen, a harmadik emeleten. Lehetett volna talán lejjebb, de például 165 eurót a milánoi skálában szintén azt gondoltam, hogy... hogy tehát biztos van egy-két olyan dolog, amiért áldoznék. Itt maga az esemény, tehát maga a zenei esemény az, ahol azt mondod, hogy nem azt nézted, hogy mennyibe kerül, hanem az, hogy ez egy olyan egyedi alkalom, amit az ember nem hagy ki? Hát én Wilsonnak nagyon-nagyon régóta híve vagyok, mint rendezőnek, és, és hát operát még nem is láttam tőle. Hány emeletes a barcelonai opera? Öt. És ültök? Vagy ősz? Hmm, nem emlékszem. Nagyon régen vettem egyet. Még, még, még tavaly októberbe vettem. vagy hmm. novemberbe. Gondolom, Sokkal biztos, később nem is vehettél volna. Biztos, hogy olyan helyen ülök, ahonnan látni lehet. Ez futi. Tehát azt megnéztem. Mire van még jegyed? Most itt? Uh -huh. Itt most semmire. E Egyébként itt, ha az itteni zenei életre általában exprom szoktam menni, tehát soha? ha látok exprom, tehát a. hirtelen. Tehát mm. ha látok valamit, akkor szinte szóval nem szoktam előre jegyet nem szoktam bérletet venni soha. Ha valamit látok, veszek. De van még egy dolog, itt van tőlem nem messze pár sarokra a konzervatórium, mint a, a maga az intézmény. Mm -hmm. Ez nem azonos a nagy koncertteremmel, az az, az auditorium. Mm -hmm. És ennek a konzervatóriumnak, hát ilyenkor ugye a, a, a tanítási szezonban, csütörtökönként a tanárok és meghívott hát, vendégek, vagy, vagy ismertebb, vagy kevésbé ismert, de mindenképpen már befutott zenészek játszanak, és pénteken meg a diákok, mert ugye hozzá hozzátartozik a, a képzésük közt, hogy rendszeresen koncertezniük kell. És ezt mondom, itt van tőlem öt lépésre, és egy vasba sikerül. Milyen az idő? Elég... Ma, ma, ma különösen jó idő lesz, az 20 fokot jósoltak. Itt is a, a körül van, de ez azt jelenti, hogy ilyenkor már ott nyitott ablak mellett létez, lehet létezni, vagy sem? Azt azért még nem. Hát tegnap nem tudom, 16 volt, szóval azért az kicsit kevés. Jó, de kezdjük elhagyni azt az évszakot, amit a legkevésbé szeretsz. A telet, ahóha, hogy politika nem érdekel? Nem ezt mondtam, beszélgetünk. Nem, csak kérdezem, mert eddig még nem jutottunk el odáig. Figyelj, mint el, nincsenek idő limitjeink. Minden, minden, minden érdekel, de természetesen. Merre nézünk? A világban. Már hol? A világban? Hát akárhova nézünk, mindenütt csak szóreszt látunk. Ez, ez biztos. Melyiket választod? Legszerűen egyik eset, de mégis melyikre... Most, most, most ez abszolút a legkevésbé fontos, csak ez a, a ma reggeli hír, amit itt hallgattam, hogy ez a bizonyos Pucsdemon, aki, aki katalán Igen. elnök volt, kitűzött kit, kit egy választást, vagy, vagy szavazást arról, hogy legyene független Katalónia. Ezt megnyerte mondjuk, a, a nyerés az úgy nézett ki, hogy azt hiszem 30 százalék. Szavazott rá, de hát ez neki elég volt. kihirdette, hirdette 5 percet, aztán eltávozott, és most vissza akar jönni. Amire vissza akar jönni, megvan, mint mi? Na, ez a, ez a probléma. Tehát vissza, odáig rendben van, hogy az a bizonyos törvény, amelyet a múlt héten elfogadott a spanyol parlament, és amely most a szenátus előtt van, és azon két hétig tudja jegelni a szenátusban ellenzéki többség van, de aztán már nem. Ez szerint ő visszajöhet, és, és nem kell börtönbe ülni. Főleg nem kell börtönbe ülni azért, mert mondjuk mert vannak olyan bírák, akik terrorizmusért akarják elítélni, azért az elég furcsa dolog, tudjuk mi a terrorizmus, hát az, az egy kicsit másképp néz ki Spanyolországban is. Kül ső, Spanyolországban igazán, hát itt, itt nagyon komoly terrorizmus volt Európa legvéresebb terrorcselekményét. Nem, érdekes módon nem az. Hát az ETA sokáig, és ha összeadjuk, akkor az is nagyon véres, de Európa legvéresebb egyszerű terror az a 194 hiszem, halottat és rengeteg sebesültet követelő robbantás volt tíz évvel ezelőtt, amikor a vonatokat a Madridba befutó három vagy négy vonatot fölrobbantottak egyébként islamisták. Tehát az terror. Most az, hogy valahol a iszlamon okay. védelményben... Hova akar visszatérni? Na, ez a baj. Vissza akar térni Spanyolországba, ez, ez joga van, és ez, hát erről is szól az egész. Én csak bedobtak alapját a katalán választásokba, és katalán elnök akar lenni, azzal, hogy ott, kezd, ott folytatjuk, ahol a bajtuk. Na, ez nem tűnik nekem. Én emlékszem azon. arra, amikor ez időszerű volt, még arra is emlékszem, és ebben nem fog elmélyedni, hogy ez nálatok családi vitát is eredményezett. Így van. Hát, nem vagyok azért, I nem, nem kell még üzén nem Nem. Nem, hát igen, ez, ez egy, ezek, ezek nem csak nálam, ezek szerintem nagyon sok itteni családban nemzetiség. És mennyire fenyeget ennek, ennek a veszély? Hát, hogy megválasztják azt szerintem. De hogy felújulnak a viták. Az igen. Szóval, ugye az egésznek az lett volna az, a, a lényege és, és a, a az egésznek az az indoka és oka, hogy, hogy akkor fájtlat a múltra, kezdjünk egy új menetet, hagyjuk a régi dolgokat, azért van ez az amnestia, felejtsük el, mostantól kezdve mindenki, lappal indul. Na most Pusdemó nem a tisztalappal indulást, hanem a vissza a startpontra programot hirdette meg, ez nem túl jónak, és hát... meg az emberek az utcára? Nem, nem, nem. Autonómia? Nem. Hát persze. De az egészet a miniszterelnök szabadította magára azzal, hogy szavazatokat is kapott nem. innen, nem? Szóval igen, mindenki azt mondja, hogy igen, mert a sánchez <coughs> nem érdekli csak az, hogy hatalma maradjon, és ezért... Ezt kérdezem. ezért. De úgy, úgy mellesleg, ami számomra sokkal fontosabb, a Katalóniában sikerült valamilyen módon békét, vagy békésebb viszonyokat teremteni, sikerült valamilyen módon föloldani azt a helyzetet, vagy azt a teljes zsák utcát, amit az egész jelentett. De ez a és múlik, vagy pedig ez valójában a ne. És a független létezik? Hát eddig, eddig teljesen független létezett, most ő, mint zavaró tényezőbe jöhet. Ez mindig is meg lesz ott, Gábor. Mindig. Min múlik a mértéke? Hogy valaki egyébként lesz-e fákja vívő? Hát például azon múlik, nézd, az egész meg lehet haladni oly módon is, hogy visszatér egy jobboldali kormány, ahol, ah. a, ahol a néppárt, a, a Vox-sal, hát mondjuk így a múltat, a frankóizmust, a, a posztfasizmust képviselő Vox-sal összeáll, és együtt kormányoznak, és akkor teljesen érdektelen, hogy mit mond, gondol Katalónia, mert, mert akkor, akkor coki lesz. De ez se annyira biztos, mert láttunk mi már olyat is, hogy, hogy a legvadabb és a legkülönbözőbb partnerek összebutoroztak. Függetlenül akkor a figyelembe veszük, hogy a katalán függetlenségi pártok van, van ez a Jones, amit a Pocsdemok képvisel, ami lényegében egy jobb oldali párt, már úgy értem, ha, ha most eltekintünk a függetlenségtől, mint témától. Magában a társadalmi, politikai, gazdasági irányában ez egy jobboldali párt, akkor van egy inkább baloldali, aminek a neve is az, hogy baloldali köztársasági párt, amelyel nagyjából azonos erőt képvisel, és akkor még van egy harmadik függetlenségi párt, amelyek hárman együtt adták ki a, a függetlenségi kormány többséget. Ez a párt pedig rendszerellenes, kapitalizmus ellenes, NATO ellenes, minden ellenes, Uh, úgyhogy, uh, hogy azon kívül, hogy függetlenség, az égvilágon semmi nem költött. Jó, ha már itt tartunk, Gábor, én tájékozatlan vagyok, és be is szoktam veled kapcsolni, amikor veled beszélgetek, valahogy nem csinálok ebből titkot. Mint Katalónia, hány ilyen tartományból áll a Spanyolszág? 17 de ilyen, mint Katalónia, nem nagyon van. Tehát ez a az az a, Hát egyrészt a nagysága, van ekkora nagyság, másrészt, hogy, hogy ez a nagyság egy egy, ha úgy tetszik, nemzetiség vagy nemzet, hát pont erről folyik a vita, hogy most nemzet vagy nemzetiség. De e tekintetben hát egyébként Spanyolország mennyire egy külső bőr. Tehát, hogy ezek, ezek, ezek a tartományok egyébként a, a történelem folyamán milyen mértékű önállóságot élveztek. Hát maga, maga Spanyolország is ugye nagyon sokáig több állam, több, több királyság része volt. Ugye a modern Spanyolország újraszületését, amikor 1492-ben Hány? 1492 Kolumbusz Kristóf fölfedezte Amerikát, vagy amit annak vagy vagy ahogy ő hitte, Indiát, és akkor lett meg a, a, az, az egység igazában, tehát e, aminek az volt a, tehát Kastília és Aragónia ugye egyesült, és, és akkor volt az a ragyogó ötletük, hogy akkor az egységes királyságot úgy valósítják meg, hogy kiűzik a mórokat és a zsidókat. Amivel hát az, a modern vagy a modern, az, a, a spanyol állam, amely majd a később akkor a nagy gyarmatbirodalomá vált, és ebben ö, Katalónia például sokkal korábban volt már független, vagy, vagy, vagy, vagy ö, de hát amúgy Aragon része, é, és ö, Andalúzia pedig ugye nagyon sokáig arab volt, egész 1492-ig. Tehát ez egy, ez, egy, ez egy nagyon sok rétű ország, ugye ott van a Baszk föld, ahol, ahol az Európa egyik legősibb nemzete van a legősibb nyelvén, és én és, és, és ha megkérdezed a galicaiakat, ők is úgy gondolják, hogy neki saját nyelvük van, bár hát az én szerintem nagyon Mert hogy merre nézzünk, mert ugye elég sokat beszéltünk erről, de azt mondtad, hogy ez oldalvonal, vagy nem ez a fővonal, csak most éppen reggel ezt olvastad. Merre nézzünk, ami fontos, amit téged a... megint Oroszországban megyünk? Hát vigyázó szeménket, igen, nem, Brüsszelre vessük, ahol többek között a, a magyar miniszterelnök áldásos ténykedésével sikerült megint egy kicsit elodázni azt, amit most már nagyon nehéz lesz elodázni, hogy Ukrajna megkapja azt a katonai és pénzügyi és egyéb segítséget, amelyre szükség van, és amelyet annyi, amióta az amerikaiak nem tudnak, vagy nem akarnak szállítani, mert a belpolitika ott a mindent megbénít, ezt Európának kéne maga nyakába venni. Mit oldáztak -e? Hát nem... Ugye szó volt arról, hogy például, mint minimum, annak a, azoknak a befagyasztott orosz pénzeknek, ezek egyébként nem annyira magánpénzek, mint inkább az orosz nemzeti banknak a pénzei, amelyek nyugaton be vannak fagyasztva, ezek, és lehet vitatkozni, hogy ez mennyi, de mondjuk, mondjuk azt, hogy 300 milliárd euró, hogy ennek legalább a kamatait használjuk föl arra, ami az elég szép összeg, mondjuk 5 milliárd euró lehet, hogy most azonnal, nem majd valamikor, most azonnal Ukrajna pénzt és fegyvert kapjon. Na most ezt azt mondták, hogy persze, persze ezt meg kell tenni, de döntés nem született, tehát hogy szokták mondani, hogy tovább folytatják a munkát ennek érdekében. Ez, na most akkor, amikor egy ország ott áll, és 5 mm-el van a víz felszíne fölött, akkor az az 5 mm létfontosságú lehet, és nyilván az idő is számít, úgyhogy ugye az látszik, hogy Európa elhatározta, vagy kimondta, hogy, hogy nem hagyjuk elsüllyedni Ukrajnát, de ami ebből következik a logikus következmények, azok, azok úgy még váratnak magukra. Aminek a következménye az lesz, hogy nem tudom. Nem, hát a dolgok sohasem feketék-fejérek, tehát sohasem igen vagy nem. De... Mennyire te arra arra evidenciaképpen, hogy az orosz-ukrán konfliktusban Európa és az Egyesült Államok ilyen szerepet vállal? Te mennyire te, te Gábor, ezzel ne gondolkodjál. ez a te, a te véleményedre vagyok kíváncsi. Nem én, egy, én nem egy gondolom, kormány hogy... beszélgetek. Nem, persze nem. Hát itt nem, nem azon gondolkodom, hogy, hogy, hogy mit jelent ez, hogy evidenciának. Természetes, hogy. Ha úgy kérdezed, ha ez azt jelenti a kérdés, hogy megengedheti-e magának a Nyugat, hogy Oroszország szépen bekebeleze Ukrajnát, akkor válaszom az, hogy nem. És ez... Hol van? Ugye én, én, aki nem vagyok ennek szakértője, de figyelem, ugye azt látom, hogy milyen fokozatok vannak, hogy elítélik, szankcionálják, lőszert adnak, tankot adnak, adjanak-e nekik repülőgépet, milyen repülőgépet adjanak, lehetnek-e ott katonai szakértők, nem lehetnek ott katonai szakértők, megjelenhetnek-e a NATO-hoz fűződő csapatok, nem jelenhetnek meg, és miközben etekintetben tekintetben mindig van valami változás, ez mégse egy egyenes vonal, hanem egy hullámzó vonal, és valójában én, akit tudod, hogy egy nagyon kíváncsi és érdeklődő pali vagyok, ráadásul azt a szent célt, amiről te beszélsz, hogy ne lehessen egyébként következmények nélkül csak úgy bekebelezni egy országot, azzal maximálisan egyetértek, nem tudom, hogy mi befolyásolja azokat a hétköznapokat, amelyek az én hétköznapjaimat is befolyásolják, hála jó Istennek, nem olyan mértékben, mint ahogy egy ukrajnai állampolgárnak. Hát leginkább a tények. Tehát eh, akkor, amikor az egész elindult, akkor még egy más világ volt vagy azt hittük, vagy sokan azt hitték, hogy egy más világ volt. Ma már visszatekintve látszik, hogy azzal, hogy a Krimmet elfoglalták, hogy a Donetszben az történt, ami történt, az már ennek az új világnak a, a előszele, sőt nem előszele, ez, ez már az én új én világ. Én azt értem, de, hogy az egyik fél nem tartja be a szabályokat, a másik fél, tehát hogy, hogy hol vannak azok a szabályok, amelyek egyébként, ha egymást felülírják, akkor a végén totális háborúhoz, nem totális háborúhoz a franc tudja, hogy hova vezetnek. Igen, a totális háború senkinek sem érdeke, ez nyilvánvaló, és ezt a szabályt betartják. Magyarán az elképzelhetetlen, hogy a problémát úgy oldják meg, hogy, hogy atomfegyvereket dobálnak egymásra. Ez ki van zárva. Ett, attól függetlenül megjelentetnének csapatok. Meg. Meg. 22. február 24-én a németek odáig mentek, hogy küldünk 5000 sisakot. Igen, tehát mi? támogatunk titeket, mert az volt a prioritás, hogy Isten őriz, hogy Oroszországgal valamilyen módon katonailag szembe kerüljünk. Ma már kiderült, hogy egyrészt uh, Ukrajna uh, védi magát, tehát van mit támogatni. Ez, ez se volt olyan biztos az elején. Uh, ahogy Ukrajna nem tudta megvédeni a krimet, ebből le lehetett azt a következtetés volna, hogy majd esetleg kijevet se tudja megvédeni. Rossz következtetés volt, nem így történt. Mondom, ezek a tények. Akkor ezek a tények voltak, most más tények vannak. És Mennyiben azóta, más tények? Hát például azért, mert Oroszországról kiderült, hogy amit mondott, hogy, hogy akkor még nem lehetett tudni, hogy mi lesz. Tehát az, az, hogy bevonul, az látszik. Hogy el akarja foglalni Kijevet az látszik. De például azt nem lehetett tudni, hogy mit csinál utána. És most hogy például lehet után... Hát például bekebelezett négy tartományt. Az mondjuk egy eléggé komoly tény. Jogilag is. Ez akkor nem volt. Ö, ö, innentől más a helyzet. Most nem akarok fantáziálni, de mi van akkor a bevonul Kievbe, berak egy bábrezimet, ugyanúgy, mint mondjuk a Szovjetunió berakott Magyarországon, Lengyelországon, Csehország, ahol akart utána kivonul, és Ukrajna megmarad. Mint, mint szövetséges, mint akármi, mint, mint, mint Berorusszia. De létezik Ukrajna. Azóta arról van szó, hogy Ukrajna egy része már eleve az oroszok szerint Oroszország, ugye? Másrészt pedig, mintha mennének tovább. Tehát szóval... látod annak esélyét, hogy bármilyen béketárgyalása következtében ebből az öt, mi volt a meghatározás? Öt? Jogellenesen elfoglalt terület. Bármelyik is visszakerül. Te láttál arra bármilyen lehetőséget, hogy az NDK és az NSZK egyesülnek? ban Jól veszélyeztél, hogy rokonvonás? Vagy, vagy egyszeren... hogy ne lenne? Hogy ne lenne a Szovjetuni összeomlott? Ez volt. Én, én magam azt mondtam, emlékszem még, már, már leomlott a, a fal, <kül> és akkor megkérdezte egy kollégát tőlem, egyik Lipovetsz Iván volt, élő adásba, úgy, mint most, hogy elképzelhetőnek tartom az egyesülés. És azt mondtam, hogy nem, nem tartom elképzelhetőnek, mert, mert az azt jelenti, hogy akkor nem csak a egész jelenlegi státuszkó bomlik fel, hanem az a Szovjetunió összeomlik. Én nem, kér, nem tudtam elképzelni a szovjet. Ráadásul a Lipovetz Iván, ha én ezt jól mondom, egy nagyjából veled azonos rangú és azonos tudással rendelkező van, külpolitikai tudósító volt. Ezt, rám ugye hét, nem, ezt, rólam, ezt rólam nem lehet elmondani, megtisztelő volt az összehasonlítás, de azt kérdezem, hogy ha én rosszul értem, akkor, mert ugye itt most nem feltétlenül ugyanúgy kell értelmezni, de én nem érzékelem, az, hogy jelen pillanatban a Szovjetunió pontosabban mondta, Oroszország össze akarna omlani. Összeomolhat? Tehát összeomolhat úgy, ahogy egyébként apám válaszolt egy beteg hozzátartozójának, aki azt kérdezte, hogy tegnap még milyen jól nézett ki. Most meg meghalt, és apukám azt mondta, hogy ilyen az élet, az egyik pillanatban élünk, a másikban meghalunk. Te egy ilyenféle kollapsust el tudsz képzelni Oroszországot illetően? Igen. Én nem mondom, hogy, hogy, hogy látom, hogy, hogy ez hogy történik, és mikor történik. Én nem, nem fantáziálok, hanem egymás mellé rakok olyan dolgokat, amik megtörténtek. Hát ez az a kis Prigozsin kaland, azért ez nagyon érdekes volt. Azt áruld el nekem, hogy utólag milyen ön kritikát, vagy nem tudom mi a megfelelő kifejezést folytattál a Német Egyesülés kapcsán? Az Gondolkodtál-e a... azon, hogy miért tévedtél, Hogy miért is tévedtél, miközben egyébként tévedni emberi dolgokat, hát Most követ, nem mondok. 20 éveken keresztül, hogy a második világháború utáni státuszkó, hogy Jalta, a szent és érthetetlen... De most a tanulmányaidról meg... beszélsz, vagy a tapasztalatodról? A tapasztalataimról? Hát ezt. ezt semmilyen vonatkozásból a te tapasztalataid nem támasztották alá, hogy ez bekövetkezhet? Hát a semmilyen vonatkozás az túlzás, de. De nem, igazából nem. Magyarul a Lipovec kurva jót kérdezett. A Lipovec nem csak hogy kurva jót kérdezett, a Lipovec már látta a következő <Szor> <Szor> <Szor> Mit itt meg rosszul? Én abban a koordináta rendszerben mozogtam, amelyik amelyiket ismertem, amelyikben éltem. Oké, ha ezt a koordináta rendszert most egybeveted próbál... az oroszszal, akkor az, ez a koordináta rendszer most arról, erről a helyzetről mit mond? Na jó, hát most éppen az történik, hogy Putyin és, és barátai, mert vannak neki, megpróbálják az egész világkoordináta rendszert újra tervezni, vagy újra fölállítani. Most, ha ez sikerül nekik, tehát van... Ha, ha, ha, sikerül azt, ha, ha Ukrajnát sikerül legyűrni, és, és ezzel, ezzel lényegében bebizonyítani, hogy, hogy a, a NATO a nyugat egy papírtigris, amely, amelyet ha az kellő erőt mutatok föl, akkor vissza lehet szorítani. Ha kellő erőt mutatok föl, akkor bele lehet róla bizonyítani, hogy nem is létezik. Akkor ez mindenütt máshogy is komoly hatást gyakorolhat, most a legkézenfekvőre gondolok, csak például Kína és Tajvan viszonyában. A kínaiak nézik ezt az egészet, hogy mennyire kemény a nyugat, amikor azt mondja, hogy megvéd valakit. A puha, és, hát. ebben, és ebben Amerika mennyire érzi magát érintetnek, hiszen tajvan. Melyik Amerika? Hát ez jó kérdés. Szóval itt van a problémám, hogy, hogy Amerikát ma már nem tudom egy egységes valamiként kezelni. Korábban mindig volt egy, egy axióma, hogy akármennyire is vetélkedik a Republikánus és a Demokrata párt, a külpolitikában, a nemzetpolitikában, a, a nemzet érdekeiben egység van. Na most ez megszűnt, most egyrészt Trumptól bármi is de megint a tények, amit látok, lényegében a, a Republikánus párt ma egyetlen egy dologra játszik, hogy megbénítsa, majd megbuktassa Bident, és Trumpot hozza a hatalomba, kerül, amivel kerül, teljesen érdekelen, hogy amúgy emellett mik amerika nemzeti érdekei. Téged ez érzelmileg mennyire foglalkoztat, mennyire kavar föl? Hát persze, hogy fölkavar, már úgy kavar föl, ha látom a, a, a hatásait. Tehát ugye az ember... Az kevésbé kavarja föl, hogyha egy természeti katasztrófa bekövetkezik. Ez nyilvánvalóan. Az, az is csúnya dolog, de hát ott nem tehetünk semmit, ott nincs lehetőség, ott, ott senki nem szúrt el semmit. Ez van. De Igen. Na most akkor, amikor azt látom, hogy emberi döntésekből, emberi hibás vagy, vagy, vagy bűnös döntésekből történnek katasztrófára utaló jelenségek, na az, az egy kicsit jobban meg visel érzelmileg. De ennyi. Foglalkozt. Ugye, ez nem egy szaponopera, ahol megnézed az egyik nap az egyik részt, a másik nap a másik részt. Bizonyos szempont viszont mégis olyan. Nem nem jóslást várok tőled, hanem hogy a, a, a, gyakorlatilag azt foglalkoztat, hogy, vagy az, a, azt kérdezem, hogy, hogy, hogy hogyan viszonyulsz a saját holnapodhoz a tekintetben, ahogy ezek a világpolitikai események alakulnak, amelyek nyilvánvalóan Barcelonában nem Szerdáról csütörtökre fognak változást eredményezni, de egy következő csütörtökre már okozhatnak. Hát Beleért, érzed, beleértve, a szakmám, hogy a történelemben nem mindig a racionalitás érvényesül uh, hiába szeretnie az ember ezt. Nekem ez a szakmám, én ez az, amit figyelek, ez az, ami érzelmileg is megmozgat. A, ezt azhoz tudom hasonlítani, hogy valaki az NBA-et nézi, az amerikai a ö, bajnokságot, ott, ott, ott fontos, neki az érzelmileg is megmozgatja, az egyik csapat győz, vagy nem győz. Aki nem nézi, akit ezt nem, nem figyel oda, azt kevésbé érinte. nem akarom a két dolgot. Szűklátókörű az, aki egyébként nem ezt a szempontot veszi figyelembe, hanem valami egyéni érdeket, amikor az ukrán-orosz helyzetet nézi? Szóval hát e Orbán mert... vagy Trump szűklátókörű? Vagy minek, minek mondanád őket? Vagy egyébként azt lehetne mondani, egy kifejezetten orosz barátok? Tehát mi az, ami őket egyébként, miközben a helyzetet valószínűleg ugyanúgy látják, mint te, objektíve, de mégis más döntést hoznak, mint amit te gondolsz erről? Szerintem őket kizárólag a saját hatalmi pozícióik érdekli, és mindent ennek a fényében néznek. És nem érdekli őket e tekintetben a holnap után se? Nem. Belér, hogy a holnap után őket is elsodorhatja? Hát Trumpnál a holnap után az, az már valószínűleg a sírhelyet jelenti csak. Ö, Orbánál nem tudom, de hát a politikusok általában kényszerpályákra kerülnek, és azon aztán irgalmatonul végig is mennek. Volt valaha is olyan beszélgetésed politikussal, aki egyébként ebben a, ebben a ebben a folyamatban téged e, e, tájékoztatott, ha nem is egy idejűleg, de utólag őszintén, anélkül egyébként, hogy ebből valamilyen írás, mi vagy riport lett volna? Vagy akár írás, mi is riport lett belőle? Volt. Ki Volt. Az? Hát például Jaruzelszki lengyel elnök. Alatta, vagy utána? Ut utána. Hát azt kérdezted, hogy... E, és e, ez mikor és milyen körülmények között valósult meg... Ez már, amikor ő már jócskán nyugdíjas volt, és, és jócskán azzal kellett szembenézni, hogy bíróság elé akarták állítani. És akkor becsöngettél, vagy mit történt? Aha. De ugye, ahogy a miniszterelnök helyettest mutkor elmesélted? Nem, hát a lakásába kellett becsöngetni. Úgy értem, hát... úgy értem, igen. Igen, igen, igen. De, de például volt egy, egy, egy, egy szint. Azt kell mondjam, hogy megrázó beszélgetésem egy ember, aki te nem fogsz ismerni, úgy hívták, hogy sűrer. Ő volt az az NDK Terfivatalának elnöke. Én valaha Tudom, a Tudom, anyámmal együtt dolgoztat. És ő, igen, és ő ráadásul a politikai bizottság tagja volt, és ő volt a gazdaságpolitikának az egyik nagy kovácsa. Egyik... Időben hol járunk? Amikor hát, találkoztam vele? Ezt, amikor már, mind nyugdíjasként találkoztam vele, igen, az lehetett olyan 93. Uh -huh. És? 93. És akkor ez hát borzasztó érdekes volt, hogy, hogy, hogy akit én egy ilyen vaskalapos, hát teljesen ilyen <kül> funkcionális zsargomba beszélő és, és, és inkább egy ilyen beszélőgépnek tűnő embernek láttam, annak voltak gondolatai. Saját magáról, az NDK-ról, arról, ami történt, politikáról, történelemről, ez, ez nagyon meglepő volt. Jövő héten nem vagyunk, mert az nagypéntek, két hét múlva lesünk. Köszönöm okay. szépen. Szia Gábor, örülök, hogy láttam. Szia, viszlátok. gratulálok. Köszi.